Defter og Nómium bók Móse Sögulegur ingangur Fyrsti kafli Fyrir heitið um landið Þessi eru þau orð er Móse talaði við allan Ísrael, hinu megin Jórdanar í Eyðimerkinni, á sléttlendinu gengt súf, á milli Paran, Tófell, Laban, Haseirót og Dísahab. Eru ellufu dagleiðir frá Hóreb til Kades Barnea þegar farin er leiðin sem liggur til Segirfjalla. Á þertugasta ári, á fyrsta degi hins ellefta mánadar, byrti Móse Israelsmönnum allt það er drottin hafiði bóðið honum um þá. Eftir að hann hafiði unnið á Sihón, Amorita konungi sem hafði aðsetur í Hesbon og óg konungi í Basan sem hafði aðsetur í Astarót hjá Edrei. Hinnumegin Jórdanar í Móapslandi tók Mósi að skýra lögmál þetta og mælti. Drottin Guðvor talaði við ós á Hórep á þessa leið. Þér hafði nú dvalið nógu lengi á þessu fjalli Snúið á leið, leggið á stað og heldið til fjallendis Amorita og allra nábúa þeirra á sléttlendinu, í fjallendinu, á láglendinu, í suðurlandinu á sjávarströndinni, inn í land Kananita og til Líbanon, allt til fljótsins mikla, efrat fljótsins. Sjá, ég fæiðu landið farið og takið til egnar landið sem drottinn sórfeðrumiðar, Abraham, Ísak og Jakob, að gefa þeim og niðjum þeirra eftir þá. Nýskip hann dómsmála Þá sagði ég við yður. Ég rís ekki einn undir yður. Drottinn Guðiðar hefur markfaldað yður og sjá Þér eruð í dag að fjölda til sem stjörnur himins. Drottin, guðfæðra yðar, gjöri yður þúsindsunum fleiri en þér eruð og blessi yður eins og hann hefir heitið yður. Hvernig fag ég einn bori þingslina af yður, þunga yðar og deilur yðar? Veljið til vitra menn, skynnsama og valinkunna af hverri kynkvísliðar og mun ég skipa þá höfðingja yfir yður. Þá svöruðu þér mér og söðuð. Það er vel til fallið að gjöra það sem þú talar um. Tók ég þá ætt höfðinga íðar, vitra menn og valinkunna og skipaði þá höfðinga yfir yður, suma yfir þúsund, suma yfir hundrað, suma yfir fimmtíu, suma yfir tíu og tilsjónar menn meðal ætt kvísla íðar. Ég lagði þá svo fyrir dómendur í þar. Hlýðið að mál bræðra í og dæmið réttlátlega. Hvort heldur mann greinir á við bróður sinn eða útlending er hjá honum dvelur. Gjöriðiður eigi mannamun í dómum. Hlýðið jaft á lágan sem háan. Hræðist engan mann því að dómurinn er guðs. En ef eitthvert mál er yður ofvaðsið. Þá skjótið því til mín og skal ég sinna því. Þannig lagði ég þá fyrir yður allt það er þið skilduð gjöra. Landið kannat Óhlýðni líðsins Þvínast lögðum ég upp frá Hórepp og fórum yfir alla eyði mörkina miklu og hræðilögu sem þér hafið séð Leiðina til fjallendis Amorita eins og drottin Guðvor hafi fyrir oss lagt Og við erum til Kandes Barnea. Þá sagði ég við yður. Þér eruð komnir að fjallendi Amorita sem drottin Guðvor gefur ás. Sjá, drottin Guð þinn hefur fengið þér landið. Far þú og takk það til egnar eins og drottin Guð færa þinna hefur bóðið þér. Óttast þú eigi og láta eigi hugfallast. Þá gengu þér allir til mín og sögðuð. Sendum menn á undan oss að þeir megi kanna landið fyrir oss og færa oss freknir af eiginum sem við eigum að fara og af borgunum er við munum koma til. Mér fjall þetta vel í geð og tók ég tólf menna veiður, eitt mann af ættkvísl hverri. Og þeir fór af stað og heldur norður til fjalla og komust í Eskóldal og konnuðu landið. Tóku þeir með sér nokkuð af ávjóstum landsins og færðu oss. Og þeir fluttu oss fregnir og sögðu. Gott er landið sem drottin Guð vor gefur oss. En þeir vildu þeir fara þangað og óhlýnuðust skipun drottin Skviðsíðar. Og þeir mögluðu í tjöldum íðar og sögðuð Af því að drottinn hataði ós, hefur hann leitt og spurt af landi, til þess að selja ós í hendur amorítum svo að þeir eyði oss Hvert eigum við að þara? Bræður vorir hafa skellt hjörtu vor með því að segja, fólkið er starra og hærra að vexti en við er. Borgirnar eru stórar og vingir þar hátt í loftu. Við höfum meira að segja séð þar anakýta. Þá sagði ég við yður. Látti þegi hugfallast og hræðist þá ekki. Drottin Guð yðar sem fyrir yður fer, mun berjast fyrir yður eins og hann hjálpaði yður ber sínilega í Egyptalandi og á eidumörkinni þar sem þú sást hvernig drottin Guð þinn bar þýr eins og fadir ber barn sitt. Alla þá leið. Ef þér hafið farið, þar til er þér komið hingað. En frátt fyrir allt þetta, vildu þér ekki treysta drottni guðiðar, sem gekk á undan yður á leiðinni til að leita upp í tjaldsnaði handa yður, á næturna í eldi til þess að vísa yður veginn sem þér eftir að halda, en á dæginn í skýi. En er drottin heyrði umtölur yðar, var hann reiður sór og sagði Samlega skal enginn af þessum mönnum af þessari illu kynslóð fá að sjá landið góða sem ég sór að gefa feðrum míðar nema Kaleb Jefuneson hann skal fá að sjá það honum mun ég gefa landið sem hann hefur stigið fæti á og sonum hans sókum þess að hann hefur fylt drottni trúlega Drottin reiddist mér einnig íðar vegna og sagði Þú skalt ekki heldur komast þangað. Jósua Núnsson sem stendur fyrir öglið til þínu hann skal komast þangað. Tel þú hugi hann því að hann mun útluta því Ísrael til egnar. Börn yðar sem þér sögðuð að myndu verða fjandmönnum að bráð og sinir yðar Sem í dag vita ég grein góðs og íls, munu komast þangað. Þeim vil ég gefa það, og þeir skulu fá það til egnar. En þeir skulu snúa á leið og halda inn í eðumörkina, leiðina til sefhafsins. Þá svörðu þér og sögðu við mig. Vér höfum syndgað gegn drottni. Mér viljum fara og berjast eins og drottin Guðvór hefur bóðið oss. Og þér girtu þvíður hver sínum hervopnum og töldu það hægðarleik að leggja upp á fjöllin. Þá sagði drottin við mig, segð þeim, þér skulið eigi fara þangað og eigi berjast því að ég er eigi meðalíðar svo að ég býðið eigi ósígur fyrir óvinnmiðar og ég talaði til þar en þér genduð ekki heldur óhlinuðust skipund rottins og gjörðuð yður svo djarfa að leggja upp á fjöllin fóruð þá amoríta sem byggu á fjöllum þessum í móti yður eldu yður eins og bíflugur gjöra tvistruðu yður alla leið frá segir til horma og þér hörfuð aftur og grétuð frammi fyrir drottni en drottin heyrði ekki bænir í og hlýtti ekki áeyður Þanni heldur þér kyrru fyrir í kardes langan tíma eins langan tíma og þér dveldur þar Annarkabli Haldið í norður austan döðahafs Síðan snérum við á leið og hældum inn í eði mörkina, leiðina til sér af hafsins, eins og drottin hafði bóðið mér og við fórum í kringum segir fjöllin marga daga. Þá sagði drottin við mig, þér hafið farið nógu lengi í kringum fjöll þessi. Haldið nú í norður. En bjóð þú líðnum og seg, þér farið nú yfir landa merkibraðra í þar. Esa og svona sem búa í segir og þeir munu verða hrættir við yður. En gæti þess vandlega að gjöra þeim engan ófrið því að ekki mun ég gefa yður svo mikið sem þverfett af landi þeirra því að ég hefi gefið Esa og fjöll til egnar. Mat skulu þér kaupa af þeim fyrir silfur að þér megið eita og vat skulu þér einnu kaupa af þeim fyrir silfur að þér megið drekka. Því að drottinn Guð þinn hefur þig í öllu sem þú hefur tekið þér fyrir hendur. Hann hefur borið umhyggju fyrir förðinni um þessa miklu eðimörg. Í fjöru tíu ár hefur drottinn Guð þinn nú verið með þér, ekkert hefur þið skort. Síðan heldum við áfram burt frá bræðrum vorum Esa og Sónum sem búa í segir, burt frá veginum efist léttlendið, burt frá Elat og Esjón Geber og beigðum við og heldum leiðina til Móaps eðimerkur. Þá sagði drottinn við mig Leytið eigi á Móabita og hef ég engan ófríð við þá því að eigi mun ég gefa þér neitt af landi þeirra til egnar. Með því að ég hefði gefið lótssonum ar til egnar. Emitar byggu þar forðum mikil þjóð og fjölmenn og stórvaxin eins og anakýtar. Þeir voru og taldir refaítar eins og anakýtar. En móabítar kvöldu þá emita. Hórítar byggu og forðum í segir. En Esau sínir hróttu þá burt og eittu þeim en settust sjálfir að löndum þeirra eins og Ísrael gjörði við egnaland sítt er drottin hafði gefið þeim Takkjum við nú upp og farum yfir Seredá og við erum fórum yfir Seredá Í 38 ár vorum við erum á leiðinni frá Kates Barnea til þess er við fórum yfir Seredá Unns öll kynnslóðin, hinnir vopnfæru menn, var dáinn úr herbúðunum eins og drottin hafði svarið þeim. Hönd drottins var einnig á móti þeim, svo að hann ytti þeim úr herbúðunum uns enginn þeirra var eftir. En er allir vopnfærir menn af líðunum voru dánir, þá mælti drottin til mín þessum orðum. Þú fer í dag um land Móabita fram hjá Arr og munntu þá koma í nánd við Ammonita, en eigi skaltu leita á þá, nýð gjöra þeim nokkurt nófrið. Þegar eigi mun ég gefa þér neitt af landi Ammonita til egnar, með því að ég hefi gefið lótssvonum það til egnar. Það er ótalið land Refaita. Refaitar byggu þar forðum, og kalluðu Ammonitar þá samsumíta, mikil þjóð og fjölmenn, og stórvaxin eins og anakýta. En drottinn eitti þeim fyrir ammónítum svo að þeir eignuðust land þeirra og settust að í þeirra stað. Eins og hann gjörði fyrir Esau, sonu, sem búa í segir, þá er hann eitti hórítum fyrir þeim svo að þeir eignuðust land þeirra og settust að í þeirra stað og er svo enn í dag. Svo var og um aðvita sem byggu í þorpum allt til gasa. Kaftórítar komu frá Kaftór og eittu þeim og settust sjálfir að í löndum þeirra. Takið þið nú upp og haldið af stað og farið yfir Arnon á. Sjá, ég hefði gefið á þitt vald Amorítan Sihon, konung í Hespón og Landhans. Takk til að vinna landið og legg til orustu við hann. Skal ég láta það hefjast í dag að öllum þjóðum undir himninum standi af þér ótti og hræðsla. Ef þar heyra þig nefndan og nafn, skulu þar fá í sig hræðslu og kvíða fyrir þér. Þá gjörði ég menn úr Ketemót eði mörk áfund Sihons, konungs í Hespón, með svolátandi friðarorð. Leif mér að fara um landtitt mun ég fara rétt að þjóðleið og skal ég eigi svegi af til hagrinni vinstri. Mat mun þú selja mér fyrir silfur að ég megi eita og vatn skal þú láta mig fá fyrir silfur að ég megi drekka. Leif mér aðeins að fara um fótgangandi eins og þeir leifðu mér eða sá sinir sem búa í segir og móabítar sem búa í aðr. Unns ég fer yfir jórdan inn í landið sem drottin Guð vor gefur oss. En Sihón, konungur í Hesbón, vildi ekki leifa oss að fara um land sitt, því að drottin Guð þinn herti anda hans og gjörði hjarta hans þverúðar fullt, af því að hann vildi gefa hann í þínar hendur, eins og nú er fram komið. Drottin sað við mið. Sjá, ég hefði byrjað að selja þér í hendur síhón og land hans. Takk til að vinna það, svo að þú meir egnast land hans. Þór síhón þá í móti oss með öllu liði sínu og átti orustu við oss hjá Jahas, en drottin Guðvor gaf hann á vald, svo að við unnum sigur á honum, sonum hans og öllu liði hans. Þá unnum við er og á sama tíma allar borgir hans og gjör eitt um hverja borg að karlmönnum, konum og börnum. Við letum engan undan komast. Fjönaðin eitt tókum við er að herfangi, svo og ránsfengin úr borgunum er vir höfðum unnið. Frá Aroer sem liggur á bakka Arnonár og frá borginni sem liggur í dalnum allar leið til Gilead, Var enginn svo borg, er osværi ókleift að vinna. Drottin Guðvor gaf þær allar á vort vald. Aðins konst þú ekki næri landi Amonita, hér aðinu fram með Jabbok á, borgunum í fjallendinu, né nokkru því sem drottin Guðvor hafði bannað oss. Tekið landið austan Jórdanar Snýrum við nú á leið og heldum veginn sem liggur til basan, en óg konungur í basan fór í móti oss með öllu liði sínu til þess að heiga bardaga hjá etrei. Þá sagði drottin við mig. Egið skal þú óttast hann því að ég gef hann og lið hans allt og land hans í þínar hendur. Og skalt þú svo fara með hann eins og þú fóst með síbón Amorita konung er bjó í hesbon. Drottin Guðvor gaf ást hannig og í hendur óg konung basan og lið hans allt og við er feltum hann svo að enginn var eftir skilin er undan kæmist. Þá unnum við er allar borgir hans. Var enginn sú borg að við er eigin næðum henni frá þeim. 60 borgir, allt arkóp hér konungsríki óks í basan. Allt voru þetta borgir viðgirtar háum úrveggjum, hliðum og slagbröndum, auk mikils fjölda af óumgirtum þorpum. Og við er gjör eitt um þær, eins og við er höfðum áður gjört við Sihon, konungi Hesbón með því að gjör eða hverja borgað karlmönnum, konum og börnum. En fjemaðin allan og ránsfengin úr borgunum tókum við að herrfangi. Þannig tókum við í það skipti úr höndum bekja Amurita konunga, land allt hinum einn jórdanar frá Arnon á til Hermón fjalls. Hermón kalla sýtónningar Sirjón, En Amorítar kalla það senýr. Allar borgir á sléttlendinu gíli að allt og Basan, allar leði til Salka og Edrei, þar borgir í Basan er heyrðu konungsríki Óks. Því að Ók, konungur í Basan, var sá eini sem eftir var af refaítum. Sjá, líkkista hans var gjör úr járni og er enn til í rappa hjá Ammonítum. Hún er nýju álna löng og fjóra álna breið eftir venjulegu alinmáli. Þetta land tókum við þá til eignar. Ættkvíslir setjast að Östanjórdanar. Frá Aróer sem liggur við Arnón á og hald gílegað fjallendi og borgirnar í því, Gaf ég rúpinítum og gaðítum, en það sem eftir var af Gilead og allt basan konusíki óks, gaf ég hálfri ættkvísl mannasi, allt, allt argópherað. Basan allt er kallað refaítaland. Jægir, svo mannasi, nam allt argópherað, allta landamærum Gesú rýta, og Makatita og kallaði það sem sé basan eftir nafni sínu Jærsþorp og helst það nafn enn í dag Makir gaf ég Gilead og Rúbenítum og Gæðítum gaf ég land frá Gilead suður að Arnon á í dalinn miðjan voru það suðurtak mörkin og leið að Japok á sem er á landamærum Ammonita. En fremur sléttlendið með jörtan á mörkum frá Genesare vatni, suðrað vatninu og sléttlendinu, saltasjó undir pískahlíðum, austan megin. Þá baugði ég yður og sagði: Drottinn Guðiðar hefur gefið yður þetta land til leignar. Farið vígbúnir fyrir bræðrumeiðar í sælsmönnum allir þér sem vopnfærir eruð. En konur íðar og börn og búsmali íðar, ég veit að þér eigið mikinn fjenað, skal verða eftir í borgunum sem ég hefði gefið íður. Þartil er drottin guð íðar veitir bræðrumeiðar hvíld eins og íður. Og þeir hafa líka teki til egnar land það er drottinn Guðiðar gefur þeim hinu megin Jórdanar. Þá megi þér snúa aftur hver til óðal síns er ég hefi gefið yður. Jósúa böði ég þá og sagði Þú hefur séð allt það með eigin augum sem drottinn Guðiðar hefur gjörð þessum tveimur konungum. Einsmönd drottinn fara með öll þau konungsríki sem þú ert á leið til eigi skulu þér óttast þau því að drottin Guð yðar berst fyrir yður Móse meinað að fara inn í kanan Þá bá ég drottin líknar og sagði Ó drottin Guð þú hefur nú þegar sínt þjónið þínum hver mikil þú ert og hver sterk hönd þín er Því að hver er sá guð á himni eða jörðu sem gjöri önnurens verk og þú og jafn mikil máttarverk. Æ leið mér að fara yfirum og sjá landið góða sem er hinum egin jórdanar, þetta fagra fjallendi og lípanon. En drottinn reddist mér í vegna og bænherði mig ekki. Og drottinn sagði við mig, nóg um það. Tala ég meir um þetta mál við mig. Far þú upp á Piskatind og horf þú í vestur, norður, suður og austur og lít það með augum þínum því að þú munt ekki komast yfir hana Jórdan. En skipa þú Jósua foringa og tel hugi hann og gjör hann örugan því að hann skal fara yfir um fyrir þessu fólki og hann skal skipta milli þeirra landinu sem þú sér. Dvöldum við erum nú um hríð í dalnum á móts við bett peór. Hvatningaræður og lög Fjórði kafli Heyrið og hlíðið Heyrð þú nú Ísrael lög þau og ákvæði sem ég kenniður til þess að þér haldi þau svo að þér megið lifa og komast inn í það land sem drottin guðfæðra yðar gefur yður og fá það til egnar. Þér skuluð engu auka við þau bóðorð sem ég legg fyrir yður, nýja heldur draga nokkuð frá, svo að þér varðveitið skipa nýr drottins guðs yðar sem ég legg fyrir yður. Þér hafið séð með eigin augum hvað drottin görði sakir bal peór, Því að öllum þeim mönnum sem fyltu balpegur eitti drottinn guð þinn úr samfélagi í þar. En þér sem heldur þiður fast við drottinn guð í þar, allir fram á þennan dag. Sjá, ég hefði kjöndið lög og ákvæði eins og drottinn guð minn lagði fyrir mig, til þess að þér breytið eftir þeim í því landi sem þér haldi nú inn í til þess að taka það til egnar. Varðveiti þau því og haldið þau, því að það mun koma á orði hjá öðrum þjóðum fyrir visku og skynsemi. Þegar þær heyra öll þessi lög, munu það segja, það er vissulega viturt og skynsamt fólk þessi mikla þjóð. Því að hvaða stórþjóð er til sem hafi guð er henni sé einst nálægur eins og drottin guð vor er oss. Hvenar sem vir ákvöldum hann? O hver er svo stór þjóð er hafi svo réttlátt lög og ákvæði eins og allt þetta lögmál er sem ég legg fyrir yður í dag. En vara þig og gæt vandlega sálar þinnar að eigi gleymir þú þeim hlutum sem þú hefur séð með eigin augum og að það ekki líði þér og minni alla ævidaga þína. Og þú skalt gjöra þá kunna börnum þínum og barna barnabörnum. Gleim þú eigi deginum þegar þú stóðst frammi fyrir drottni guði þínum hjá Hóreb og drottinn sagði við mig Sapna þú línum saman fyrir mig Ég ætla láta þá heyra orð mín svo að þeir læri að óttast mig alla þá daga sem þeir lifa á jörðinni og kenni það einnig börnum sínum Þeir komi þá fram og námi staðar undir fjallinu en fjallið logaði allt í eldi upp í háan heimin fylgdi því myrkur ský og sorti og drottin talaði viðiður út úr eldinum hljóm orðana heyrðu þér en mynd sáu þér enga þér heyrðuð aðeins hljómin þá byrti hann yður sáttmálasinn sem hann bauð yður að halda tíu bóðorðin og hann reyt þau á tvær steintöflur Þá bauðu drottinn mér að kenna yður lög og ákvæði svo að þér gætið breytt eftir þeim í því landi er þér haldið nú yfir til til þess að taka það til eignar. Gætið við að því vandlega líf liggur við því að þér sáuð enga mynd á þeim degi þegar drottinn talaði við yður hjá Hóreb út úr eldinum að þér ekki mannsbyglið yður á því yður til skurðgóð í mynd einhvers líkneskis. Forteldur er í líki Karls eða konu. Í líki einhvers ferfætling sem til á jörðinni, í líki einhvers fleiks fjuls er flýgur í loftinu, í líki einhvers dýrs sem skrýður á jörðinni eða í líki einhvers fisk sem til er í vötnunum undir jörðinni. Og að þú eigi þegar þú lyftir augum þínum til himins og sér sólina, tunglið og stjörnurnar, allan himinsins hér, látir tælast til þess að falla fram fyrir þeim og dyrka þau. Því að drottin guð þinn hefur skipt þeim meðal allra þjóða undir himninum. Yður hefir drottin tekið að sér og leytiður út úr járnbræðslu opninum út úr Egyptalandi svo að þér skildu verða eignar þjóð hans sem og hefur verið til þessa Drottin réttist mér yðarvegna svo að hann sór að ég skildi ekki komast yfir jórdan og ekki komast inn í góða landið sem drottin guð gefur þér til eignar heldur hlít ég að deyja í þessu landi og fæ ekki að komast yfir jórdan En sér munuðu komast yfirum og fá þetta góða land til eignar. Gætið íðar að þér gleymið ekki sáttmálanum er drottin Guð íðar hefur viðiður gjörðt og búiðiður ekki til skurðgóð í mynd einhvers þess er drottin Guð þinn hefur bannað þér. Því að drottin Guð þinn er eiðandi eldur, vandlátur Guð. Þegar þér hafi getið börn og barna börn og hafið ílengst í landinu, ef þér þá mannsbyllið yður á því að búa til skurðgóð í einhverri mynd og gjöri það sem illt er í augum drottins guðsýðar, svo að þér egnir hann til reiði. þá hver ég í dag bæði heiminn og jörð til vittnismóti yður, að þá munu þér brátt eigðast úr því landi er þér haldi nú inn í yfir jórdan, til þess að fá það til eignar Þér munu þá eigi lifa þar mörg árin heldur verða gjör eittir og drottin mun þá dreifa yður meðal þjóðana svo að af yður skal einungis eftir verða lítill hópur meðal heiðingja þeirra er drottin leiður yður burt til Þar munu þér þjóna þeim guðum sem eru handaverk manna stokkar og steinar sem eigi sjá og eigi heyra og eigi eta og eigi finna lykt. Þar myndt þú leita drottins guðs þíns og þú myndt finna hann ef þú leitar hans af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni. Þegar þú ert í nöðum stattur og allt þetta kemur yfir þig þá myndt þú á komandi tímum snúa þér til drottins guðs þíns og hlýða hans röttu. Því að drottinn guð er miskun samur guð. Hann mun eigi yfirgefa þig, nýja afmáð þig. Og hann mun eigi gleima sáttmálanum er hann sór feðrum þínum. Spyr þig fyrir um fyrri tíma sem verið á undan þér. Allt frá þeim tíma er guðskóp mennina á jörðinni og frá einu heimsköti til annars. Fórt nokkund tíma hafi orðið svo mikli hlutir eða nokkuð slíkt heyrst. Hvort nokkur þjóð hafi heyrt röst Guðs út úr eldinum eins og þú hefur heyrt og þó haldið lífi. Eða hvort Guð hefur til reynt nokkur tíma að koma sjálfur til þess að ná þjóð af annari þjóð með máttarverkum, táknum og undrum með styrjöld, sterkri hendi, útréttum armlegg og miklum skelvingum eins og drottinn Guð þinn görði við yður í Egyptalandi í augsín þinni. Þetta hefur þú fengið að sjá svo að þú mættir vita að drottinn, hann er Guð og enginn nema hann einn. Af himni hefur hann látið þig heyra sína á til þess að kenna þér og á jörðu hefur hann látið þig sjá hinn mikla eldsinn og þú hefur heyrt orð hans út úr eldinum. Og fyrir því að hann elskaði feður þína og útvaldi nýðja þeirra eftir þá og leti þig sjálfur af Egiptalandi með hennum mikla mættisínum til þess að stökkva burt undan þér þjóðum sem eru starri og sterkari en þú ert, en leiða þig þangað og gefa þig land þeirra til eignar eins og nú er framkomið þá ber þér í dag að kannast við það og hugfesta það að drottin, hann er guð á himnum uppi og á jörðu niðri og enginn annar. Þú skalt varðveita boð hans og skip sem ég legg fyrir þig í dag, svo að þér vegni vel og börnum þínum eftir þig. Og til þess að þú alla daga meir dvelja langa æfi í landinu sem drottin Guð þinn gefur þér Gríðastadir Þá skildi Móse frá þrjár borgir hinu megin Jórdanar Það er það megin Til þess að þangað mætti flýja hvers á vegandi er óviljandi hefði vegin náungasinn og eigi verið óvinur hans áður að hann mætti flýja í einhverja á borgum þessum og halda lífi. Beser í eyðumörkinni á sléttlendinu handa rúpenítum, Ramót í gílegað handa gæðítum og Gólan í basan handa manasítum. Lög Inngangur lagana Þetta er lögmálið sem Mósi lagði fyrir Ísraelsmenn. Þetta eru fyrir mæli þau, lög og ákvæði sem Mósi byrti Ísraelsmönnum þá er þeir fóru af Egiptalandi, hinum egin Jórdanar, í dalnum gent Bet Peor í landi Sihons Amorítakonungs sem hafði aðsetur í Hesbon og Mósi og Ísraelsmenn feldu er þeir fóru af Egiptalandi. Þeir lögðu undir sig land hans, svo og land óks konungs í basan, land Amorita konungana Beggja, hinumegi jórdanar, austan megin, frá Aróer sem liggur á bakka Arnon ár, allt til Sýjón, það er Hermón, og allt sléttlendið hinumegi jórdanar, austan megin, allt vatninu á sléttlendinu undir piska hlíðum. Fymti kafli Tíu bóðorðin Móse kallaði saman allan Ísrael og sagði við þá Heyr þú Ísrael, lög þau og ákvæði sem ég byrti yður í dag Læri þau og varðveiti þau, svo að þér haldi þau Drottin Guðvor gjörði við og sáttmála á Hóreb Ekki gjörði drottinn þennan sáttmála við feðurvóra, heldur við oss, oss sem hér er um allir lífandi í dag. Drottinn talaði við yður á fjallinu, augliti til auglitis út úr eldinum. Ég stóð þá á milli drottins og yðar til þess að yður orð drottins, því að þér hrættust eldin og fóruð ekki upp á fjallið. Hann sagði Ég er drottinn Guð sem leti þig út af Egyftalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér, engar myndir eftir því sem er á himnum uppi, eða því sem er á jörðu niðri, eða því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær,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 Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðstíns við Hegóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við Hegóma. Gættu þess að halda hvildardaginn heilagan, eins og drottin Guðstíns hefur bóðið þér. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt eitt verk. En sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skal þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þinn, þræll þinn eða ambátt þinn, uksi þinn eða astni eða nokkur skepna eða útlendingur sem hjá þér er innan þinna borgarhliða svo að þræll þinn og ambátt þinn geti hvílt sig eins og þú og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottin Guð þinn leti því út þaðan með sterkri hendi og útréttum armlegg. Þess vegna bauð drottin Guð þér að halda hvíldardaginn. Heiðra föður þinn og móður þína, eins og drottin Guð þinn hefur þér, svo að þú verðir langlífur, Og svo að þér vegni vel í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki dríja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera falsvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki gyrnast konu náunga þínns. Og ekki ágirnast hús náunga þins, ekki land hans, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða astna, nýr nokku það sem náungi þinn á. Þessi orð talaði drottin með hári röttu til alls sapnaðaríðar á fjallinu, út úr eldinum, skíinu og sortanum. Bætti han þar engu við og hann rýttaði þau á tvær steintöflur og fekk mér þær. Meðalgangarinn milli guðs og manna Er þér heyrðuð röttina út úr myrkrinu og fjallið stóð í björtu báli, þá gengu þér til mín allir höfðingar ættkvísla í og öldungar í þar og sögðuð. Sjá, drottinn Guðvor hefir sínt og stýð sína og mikileik og við erum heyrðum rödd hans úr eldinum. Við höfum séð það í dag að Guð getur talað við mann og maðurinn þó haldið lífi. Hvískonum við þá deyja. Því að þessi mikli eldur ætlar að eyða ás. Ef við höldum áfram að hlusta og raust drottins Guðsvors muni við erum deyja. Því að hver sá af öllu holdi að hann hafi heyrt rödd hins lífandi Guðs, tala út úr eldinum eins og verð og þó haldið lífi. Farð þú og hlýð þú á allt það sem drottinn Guðvor segir og segð þú ás allt það ef drottinn Guðvor talar við þig, svo að við erum megum hlýða á það og breyta eftir því. Drottinn heyrði um mæli í þar, er þeir töluðuð við mig, og drottinn sagði við mig. Ég heyrði um þessa fólks, er þeir töluðu við þig, er það allt vel mælt sem þeir sögðu. Og að þeir hefðu slíkt hugarfar að þeir óttuðust mig og varðveittu allar skipanir mínar alla daga, svo að þeim vegni vel og börnum þeirra um aldur og æfi. Farð þú og seg þeim, hverfið aftur í tjöldiðar, en þú, þú skalt standa hér hjá mér, meðan ég legg fyrir þig allar þær skipanir, lög og ákvæði sem þú átt að kenna þeim, svo að þeir breyti eftir þeim í því landi sem ég gef þeim til egnar. Gæti því þess að gera svo sem drottinn guðiðar hefur bóðið yður, víkið eigi frá því. Hvorki til hagri, nefinstri. Gangið í öllu þann veg sem drottinn Guðiðar hefir bóðið yður, svo þér megi lífi halda og yður vegni vel, og þér lífið lengi í landinu sem þér fáið til egnar. Sjötti kafli Þú skalt elska Guð einan. Þetta eru þá skipanir þær, lög og ákvæði sem drottin Guðiðar hefur bóðið að þér skilduð læra og breyta eftir í því landi er þér haldin og yfir til, til þess að þá til egnar. Svo að þú óttist drottin Guðiðin og varð veitir öll lög hans og skipanir sem ég legg fyrir þig, bæði þú sjálfur og sonur þinn og sonarsonur þinn alla æfidaga þína og svo að þú verði langlífur. Heyr því Ísrael og gæt þess að breyta eftir þeim svo þér vegni vel og yður megi fjölga stórum eins og drottin Guð færa þína hefir heiti þér í landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Heyr Ísrael drottin er vor Guð Hann einn er drottin Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sáli þinni og af öllu mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugþöst. Þú skalt brýma þau fyrir börnum þínum og tala um þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til kvíldar og þegar þú fer á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningarbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hús þíns og á borgarlið þín. Þegar drottin Guð þinn leiðir þig inn í landið sem hann sór feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakob að gefa þér, stórar og fagrar borgir sem þú hefur ekki reist, og hús full af öllum góðum hlutum án þess að þú hafir fyllt þau og útökna brunna sem þú hefur eigi útökvið, víngarða og ólíutré sem þú hefur ekki gróður sett og þú etur og verður sattur, þá gæt þú þín að þú gleymir ekki drottni sem leyti því út af egyptalandi út úr þrælahúsinu. Drottin Guð þinn skal tú óttast og hann skal tú dyrka og við nafn hans skal tú sverja. Egi skulu þér elda neina aðra Guði af Guðum þjóða þeirra er um hverfi sigur búa. Því að drottin Guð þinn sem býr hjá þér er vandlátur Guð til þess að Egi upptendri streyði drottins Guðs í gegn þér og hann eyði þér úr landinu. En ég skulu þér freysta drottins guðsýðar eins og þér freystuðu hans í massa. Varðveitið kostkjaflega skipanir drottins guðsýðar og fyrirmæli hans og lög, þau er hann hefur fyrir þig lagt. Þú skalt gjöra það sem rétt er og gott í augum drottins, svo að þér vegni vel og þú komist inn í og fáir til eignar landið góða sem drottin sór feðrum þínum með því að hann stökkver burt öllum óvinnum þínum undan þér, eins og drottin hefur heitið. Þegar sonur þinn spyr þig á síðan og segir Hvað eiga fyrirmælin, lögin og ákvæðina þýða sem drottin Guðvor hefur fyrir yður lagt? Þá skal þú segja við son þinn Við er vorum þrælar faraós í Egiptalandi En drottinn leytti oss af Egyptalandi með sterkri hendi. Og hann gjörði mikill og skæð tákn og undur á hendur Egyptalandi, fara og öllu húsi hans að oss ásjáandi. Og hann leytti oss út þaðan til þess að fara með oss hingað og gefa oss landið sem hann sór færum vorum. Og hann bauð oss að halda öll þessi lög. Með því að óttast drottinn Guðvorn, svo að þoss mætti vegna vel, alla daga, og hann halda oss á lífi, eins og allt til þessa. Og við erumennum taldir verða réttlátir ef ég er gætum þess að breyta eftir öllum þessum skipunum fyrir auðliti drottins Guðsvors, eins og hann hefur bóðið þoss. Börnuð samskipti við heiðnar þjóðir. Þegar drottinn Guð þinn leiðir þið inn í landið sem þú heldur nú inn í til þess að taka það til egnar og hann hefur stögt burt undan þér mörgum þjóðum, hethýtum, gyrgasýtum, amorýtum, kananýtum, peresýtum, hefýtum og jebúsýtum, sjö þjóðum sem eru fjölmennari og en þú. Og er drottinn guð þinn gefur þær á vald þitt og þú sigrast á þeim, þá skalt þú gjör eyða þeim. Þú skalt eigi gjöra sáttmála við þær, né sína þeim vægð. Og eigi skalt þú mæjast við þær. Þú skalt hvorki gefa sonum þeirra dætur þínar, né heldur taka dætur þeirra til handa sonum þínum. Því að þær mundust nú að sonum þínum frá hlýni við mig og koma þeim til að dýrka aðra guði. Mundi reyði drottins þá upptendrast í gegn yður og hann eiða þér skyndilega. Heldur skuli þér svo með þá fara. Þér skuli rífa niður öllturu þeirra, brjóta í sundur merkis steina þeirra, högva sundur asierur þeirra og brenna skurrgóð þeirra í eldi. Því að þú ert drottni guði þínum helgadur líður. Þig hefir drottinn guð þinn kjörið til að vera eignar líður hans umfram allar þjóðir sem er á yfirborði hérðarinnar. Ekki var það fyrir þá sök að þér værið fjölmennari en allar aðrar þjóðir, að drottinn lagði ástá og kjöri yður því að þér eruð allra þjóða minnstir. En sökum þess að drottinn elskar yður og af því að hann vildi halda eyðin sem hann sór feðrum yðar, þá liti hann yður burt með sterkri hendi og listi því úr þrælahúsinu undan valdi faraós Egiptalands konungs. Fyrir þvískalt og vita að drottinn guð er hinn sanni guð. Hinn trúfasti guð er heldur sáttmálan og miskun miskunnseminna í þúsund ætliði við þá sem elska hann og varðveita bóðorð hans. En þeim sem hann hata geldur hann líka hverjum og einum sjálfum með því að láta þá farast. Hann dreugur það eigi fyrir þeim sem hata hann. Hverjum og einum geldur hann þeim sjálfum. Fyrir því skalt varðveita skipanir þær, lög og og ákvæði sem ég legg fyrir þig í dag svo að þú breytir eftir þeim Trúfesti Guðs við sáttmálan Ef þér nú hlýðið lögum þessum og varðveitið þau og breytið eftir þeim þá mun drottinn Guðfin halda við þig þann sáttmála og miskunnsemi sem hann sór feðrum þínum Hann mun elska þig, blessa þig og markfalda þig Og hann mun blessa ávöxt kvíðar þínns og ávöxt lands þínns, korn þitt, aldin þinn og ólíu þína. Við komu nautgripa þinna og burði hjarðar þinnar í landinu sem hann sór feðrum þínum að gefa þér. Þú munt blessuð verða öllum þjóðum framar meðal karlmanna þinna og kvennmanna skal engin vera ófrjósamur, néheldur meðal fjönaðar þínns. Og drottinn mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik og enga af hinum vondu ekifsku sóttum sem þú þekktir mun hann á því leggja. Heldur mun hann senda þær öllum þeim er því hata. En þú skalt eigða öllum þeim þjóðum sem drottinn guð þinn gefur á þitt vald. Og þú skalt ekki líta á þær væðarauða og þú skalt eigi dýrka guði þeirra því að það mundi verða þér að tálsnöruð. Er þú skildir segja í hjarta þínu Þessar þjóðir eru fjölmennar en ég Hvernig fæ ég reiki þær burt? Þá verð þú ekki hrættur við þær Minnstu þess hvað drottinn guð þinn við þar og alla egypta Hinna miklu máttar verka Er þú sást með eigin augum Táknanna og stórmerkjanna Og hvernig drottinn guð þinn Liddi út með sterkri hendi Og útréttum armleg Eins mun drottin Guð fara með allar þær sjóðir sem þú nú er trættur við. Já, já, vel, skelfingu mun drottin Guð senda meðal þeirra, uns allir þeir eru döðir sem eftir hafa orðið og falið hafa sig fyrir þér. Þú skalt ekki hræðast þá því að drottin Guð er með þér, hinn mikli og óurlegi Guð. Drottin Guð þinn munn stökkva þessum þjóðum á burt undan þér smám saman. Þú mátt ekki eigða þeim skjótlega svo að villidýrunum fjölgi eigi um of fyrir þig. En drottin Guð þinn mun gefa þær á þitt vald og koma miklum ruglingi á þær uns þær eru gjör eittar. Og hann munn gefa konunga þeirra í hendur þér og þú munn afmá nöfn þeirra undir himninum. Enginn munn standast fyrir þér, unns þú hefur gjör eitt þeim. Skurðlíknaski guða þeirra, skalt þú brenna í eldi. Þú skalt eigi girnast silfrið og guðlið sem á þeim er, nértaka það handa þér, svo að það verði þér eiga tálsnöru, því að slíkt er anstikilegt fyrir drottni guði þínum. Og eigi skalt þú færa anstikilegan hlut inn í hús þitt svo að þú fallir ekki í sama bannið sem hann er í. Þú skalt hafa megnan viðbjóð og andstigð á því því að það er bannfærður hlutur. Áttundi kafli Guð agar þig Öll þau bóðorð sem ég legg fyrir yfir í dag skulu þér varðveita til eftirbreytni svo að þér megi lifa og margfaldast og komast inn í landið sem drottinn sór feðrumiðar og fá það til egnar. Þú skalt minnast þess, hversu drottinn guð þinn hefur leitt til alla leiðina þessi fjörutjú ár í eðimörkinni til þess að auðmíkja þig og reyna þig svo að hann kemist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú myndir halda bóðorð hans eða ekki. Hann auðmíkti þig, og letið þóla hungur og gaf þér síðan manna að eita sem þú eigið þekktir áður. Ný heldur feður þínir þekktu, svo að þú skildir sjá að madurinn lifir eigi á einu saman bröði, heldur að madurinn lifir á sérhverju því er framgengur á munni drottins. Klæði þín hafa ekki sliknað á þér og fætur þínir hafa ekki þrútnað í þessi 40 ár. Værð ví sannfarður um það að eins og maður agar sonsinn svo agar drottinn guðinn þig Varð veittu boðorð drottins guðs þíns svo að þú gangir á hans vegum og óttist hann Loðgjörð um landið góða Drottinn guðinn leiðir þig inn í gott land Inni land þar sem nóg er af vasslækjum, lindum og djúpum vötnum sem spretta upp í dölum og á fjörlum. Inn land þar sem nóg er af hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrjám og granat eflatrjám. Inn í land þar sem nóg er af oljutrjám og hunangi. Inn land þar sem þú mynd ekki eiga við þá takta búa og þar sem þú mynd ekkert bresta. Inn í landar sem steinarnir eru járn og þar sem þú getur grafið kópar úr fjöllunum og þegar þú hefur etið og ert orðin mettur, þá skalt þú vegs sama drottinn guð fyrir landið góða sem hann gaf þér. Gæt þín að þú gleymir ekki drottni guði þínum og haldi svo eigi bóðorð hans ákvæði og lög sem ég legg fyrir þig í dag. Látt eigið þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur rest fögur hús og býr í þeim. Þegar nautgripum þínum og söfjanaði þínum fjölgar, þegar sylfur þitt og gull ekst og allt sem þú átt, látt þá eigi hjarta þitt ofmetnast og gleim eigi drottni guði þínum sem leti þig út af Egipta landi, út úr þrælahúsinu sem leyti þig um eðimörkina miklu og hræðilegu, þar sem voru eitræðir höggormar og spordrekar og vastlöst þurlendi og leyti fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eðimörkinni er feður þínir eigi þekktu, svo að hann geti auðmikt þig og svo að hann geti reynt þig en gjörðt síðan vel við þig á eftir. Og segð þú ekki í hjarta þínu, minn eigin kraftur og styrkur handarminnar hefur ablað mér þessara auðæfa. Minnstu heldur drottins guðstíns því að hann er sá sem veitir þér kraft til að abla auðæfana. Til þess að hann fái haldið hann sátt mála er hann sór feðrum þínum eins og líka fram hefur komið til þessa En ef þú gleymir drottni guði þínum og eltir aðra guði dýrkar þá og fellur fram fyrir þeim þá votta ég yður í dag að þér munu gjörsamlega farast eins og þjóðirnar er drottin eðir fyrir yður svomunu þér og farast af því að þér hlýttuð ekki röddur drottins guðs yðar. Níundi kafli Eigi sökum þins eigin réttlætis Heyr Israel Þú fer nú í dag yfir jórdan til þess að leggja undir þig þjóðir sem eru starri og voldugri en þú ert stórar borgir og við girtar hátt í loft upp stórt og hávaksið fólk anakítana sem þú þekkir og hefur sjálfur heyrt sagt um hver fær staðist fyrir anaks sonum vit það því nú að það er drottin guð þinn er fyrir þér fer sem eitandi eldur Hann mun eyða þeim og leggja þær að velli fyrir auglítið þínu svo að þú skjótlega getur rekið þær burt og gjör eitt þeim eins og hefir hefur heitið þér. Þegar drottin guð þinn hefur rekið þær á burt undan þér það mátt þú ekki segja í hjarta þínu. Sökumíns eigin réttlætis hefur drottin leitt mig inn í þetta land og fengi mér það til egnar. Það er það er vegna guðleysist þessara þjóða að drottinn stökkur þeim burt undan þér. Það er ekki vegna réttlætist þíns eða reynskilni hjarta þíns að þú fær land þeirra til eignar. Heldur er það vegna guðleysist þessara þjóða að drottinn guð þinn stökkur þeim á burt undan þér og til þess að halda það lovorð er drottinn sór feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakob. Vita skaltu því að það er ekki vegna réttlætis þíns að drottin Guð þinn gefur þér þetta góða land til egnar, því að þú ert harsvíðaður líður. Gullkálfurinn Minnstu þess og glem því eigi hvernig þú reyttir drottinn guð til reyði í eðimörkinni. Frá því þú fyrst lagðir af stað úr ekistalandi og þar til eða þér komið hingað hafið þér ólýnast drottni. Hjá Hórep reyttu þér drottinn til reiði og drottinn reytist þvíðu svo að hann ætlaði á torrtíma yður. Ég var þá farin upp á fjallið til þess að taka á móti steintöflunum töflunum sem sáttmálin var á er dróttin hafði gjört við yður og ég dvaldi á fjallinu í 40 daga og 40 nætur án þess að neita matar eða drekka vatn Dróttin fekk mér tvær steintöflur rítaðar með fingri guðs og á þeim voru öll þau orð er dróttin hafði talað til yðar á fjallinu út úr eldinum einn sem þér voru þar saman komnir. og þeir fjörutíu dagar og fjörutíu nætur voru líðnar fekk drottinn mér báðast töflurnar sáttmálstöflurnar drottinn sagði við mig statu upp far þú skjóttu niður hérðan því að fólk þitt sem þú letur burta við að giftalandi hefur miðskjört skjótt hafa þeir vikið af þeim vegi sem ég bauð þeim Þeir hafa gjört sér steyft líkneski. Og hann sagði við mér. Ég sé nú að þessi líður er harsvíðað fólk. Lát mig í fríði svo að ég geti gjör eitt þeim og afmáð nöpþeyra undir himninum og ég minn gjöra þig sterkari og fjölmennari þjóð en þessi er. Þá snýri ég á leið og gekk ofan af fjallinu en fjallin stóð í Björtu Báli og held ég á báðum sáttmáðstöflunum í höndunum. Og ég leið til og sjá, þér höfðu sindgað móti drottningu við í þar. Þér höfðu steftan kálf og höfðu þannig skjótt vikið af þeim vegi sem drottin hafði bóðið í þur. Þá ég báðar töflurnar og þeytti þeim af báðum höndum og braut þær í sundur fyrir augunum á yður og ég vart mér niður fyrir augliti drottins eins og hið fyrra sinni 40 daga og 40 nætur og át ekki brauð og drakk ekki vatn vegna allra eigarar synda sem þær hæðu dríkt með því að gjöra það sem ilt var í augum drottins svo að þær enduð hann til reiði því að ég var hræddur við þá reiði og heift sem drottinn bar til eigarar að hann ætlaði að tórtíma íður. Og drottin bæn heyrði mig, einnig í þetta sinn. Drottin reytist einnig mjög Aroni, svo að hann ætlaði að tórtíma honum, en ég bað og fyrir Aroni í það sama sinn. En sind yðar kálfinn sem þér höfðu gjört, tók ég og brendi í eldi og muldi hann vandlega í smátt, eins varð hann var fínu dufti og duftinu kastaði ég í lækinn sem rann þar ofan á fjallinu. Ennfremur reyttu þér drottin til reyði í Tapera, í Massa og hjá Kýbró Tatava. Og þegar drottin sendi yður frá Kates Barnea og sagði Farið og taki til egna landi sem ég hefði gefið yður Þá óhlýnuðust þér skipun drottins guðsýðar og trúðuð honum ekki og hlýttuð ekki röstu hans. Þér hafið verið drottni óhlýnir frá því ég þekkti yður fyrst. Fyrir bæn Móse Svo að fjall ég fram fyrir auðlítið drottins þá fjörutíu daga og fjörutíu nætur sem ég varð mér niður því að hann hvaðast myndu tortíma yður. Og ég bað drottin og sagði. Drottin, Guð, eyðileg eigi þinn líð og þína egn sem þú frelsaðir með þínu mikla krafti, sem þú útlittir af landi með voldur hendi. Minnstu þjóna þinna, Abrahams, Ísaks og Jakobs. Lít ekki á þvermóðsku þessa fólks, Guðleysi þess og sindn, Svo að menn get eigi sagt í landi því sem þú letir oss út úr. Af því að drottinn megnaði eigi að leiða þá inn í landið sem hann hafi heitið þeim og af því að hann hataði þá hefur hann farið með þá burt til þess að láta þá deyja í eigiði mörkinni. Því að þín þjóð eru þeir og þín eign sem þú út letir með miklum mætti þínum og út réttum þínum. Tíundi kabli Sáttmálsörkin Í það sama sinn sagði drottin við mig. Högg þér tvær töflur af steini, eins og hinnar fyrri voru, og kom til mín upp á fjallið. Þú skalt og gjöra þér örg af tríið. Ég ætla að rita á töflurnar þau orð sem stóðu á hinum fyrri töflunum er þú bröst í sundur, og skalt þú síðan leggja þær í örkina. Ég gjörði þá örk af Akasíu viði og hjó tvær töflur af steini eins og hinnar fyrri. Gekk því næst upp á fjallið með báðar töflurnar í hendi mér. Þá rýtaði drottin á töflurnar með sama letri og áður, tíu bóðorðin, þau er hann hafi talað til yðar á fjallinu út úr eldinum, dægin sem þér voru þar saman komnir. Síðan fekk hann mér þær. Þá snýri ég á leið og gekk ofan af fjallinu og lagði töflurnar í örkina er ég hafði gjört og þar voru þar geimtar eins og drottin hafði fyrir mig lagt. Ísraels fóru frá Berot, Bene, Jakan til Mósera. Þar dó Aron og var jarðaður þar og Elisa sonur hans var prestur í hans stað. Þaðan fóruð þið til Gútgóta og frá Gútgóta til Jótbata, þar sem gnaði þeir vasslækja. Þá skildi drottinn ætt hvist frá til þess að bera sáttmáls örg drottins, til þessa standa frammi fyrir drottni og þjóna honum og til að blessa í hans nafni og er svo enn í dag. Fyrir því fekk Lefi eigi hlut nýja óðal með bræðrum sínum. Drottin er óðal hans, eins og drottin Guð þinn hefur heitið honum. En ég dvaldi á fjallinu 40 daga og 40 nætur, eins og hér fyrra sinnið, og drottin bæn hefði mig einnig í þetta skiptið. Drottin vildi ekki tortíma þér, og drottin sagði við mig, tak þig upp og haldaf stað til þess að þú meir fara fyrir líðnum er hann leggur upp svo að þeir komist inn í og fái til egnar land það sem ég sór feðrum þeirra að gefa þinn. Elskast galtu drottinn og þjóna honum. Og nú Ísrael hvers krefst drottinn guð þinn af þér nema þess að þú óttist drottinn guð og gangi því ávallt á hans vegum og að þú elskir hann og að þú þjónir drottni guði þínum af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni. Með því að halda skipanir hans og lög er ég legg fyrir því í dag og þér er fyrir bestu. Sjá drottni guði þínum heyrir himinin og himnana himnar, jörðin og allt sem á henni er. Og þó hneigðist drottin að feðrum þínum einum svo að hann elskaði þá og hann útvaldi yður nýðja þeirra eftir þá af öllum þjóðum og er svo enn í dag. Umskerið því yfir húð hjarta yðar og verið ekki lengur harsvíðaðir. að drottin guðiðar, hann er guð guðana og drottin drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi guð sem eigi gjöri sér mannamun og þiggur eigi mútur. Hann rekur réttar munadar leysingjans og ekjunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Elskið því útlendingin því að þér voru sjálfir útlendingar í Ekiptalandi. Drottin Guð þinn skalt þú óttast, hann skalt dyrka, við hann skalt halda þér fast, og við nafn hans skal úr sverja. Hann er þinn lofstýr og hann er þinn guð. Sá er gjört hefur fyrir þig þessa miklu og óttalegur hluti sem auðvöð þín hafa séð. Sjö tjúga tölu voru feður þínir, þá er þeir fóruð til Egyftalands, en nú hefur drottinn guð þinn gjört að fjölda til sem stjörnur himins. Eldlefti kafli Fyrir því skal elska drottinn Guð og varðveita bóðorð hans, lög, ákvæði og skipanir alla daga. Viðurkennið mikileik Guðs Viðurkennið í dag því að ekki á ég orðastað við börniðar sem eigi hafa þekkt það nýja séð. Viðurkennið augun drottinsk vöðsýðar, mikileik hans, hina sterku hönd hans og útréttan armleg hans, tákn hans og verk sem hann gjörði í Egiptalandi á fara og Egiptalands konungi og öllu landi hans. Hversu hann fór með herlið Egipta, hesta þeirra og vakna, hversu hann lét vötn sefhafsins flæða yfir þá ef þeir veittu yfir eftirförr, og tortíndi þeim fram á þennan dag. Og hversu hann gjörði tilíðar í eðumörkinni, allt til þess er þeir komið hingað. Og hversu hann fór með Datan og Abríam, svonu Eliabs Rúbenssonar. Hversu jörðin lauk upp munni sínum og svalk þá, mitt á meðal allra Ísraelsmanna, ásamt fjölskyldum þeirra og tjöldum og öllum lífandi skepnum, sem voru í fylg með þeim því að augu í hafa séð öll hinn miklu verk sem drottinn hefir gjörð fyrir því skulu þér varðveita allar þær skipanir sem ég legg fyrir þið í dag til þess að þér verði sterkir komist inn í og fáið til egnar land það er þér haldið nú yfir til til þess að taka það til egnar Og til þessa að þér megið lifa langa æfi landinu sem drottin sór feðrum yðar að gefa þeim og niðjum þeirra. Landi sem flýtur í mjólk og húnangi. Augu guðs kvíla á landinu. Landi sem þú heldur nú inn í til þess að taka það til eignar, það er ekki eins og egyptaland, þaðan sem þér fóruð, Það sem þú sáðir sæðið þínu og vökvaði landið með fætið þínum eins og kálgarð. Heldur er land það er þér haldið nú yfir til, til þess að taka það til egnar, fjalla land og dala og drekkur vatn af himnum þegar regnir. Land sem drottin guð þinn annast. Stöðuglega hvíla augu drottins guð þíns Yfir því frá ársbyrjun til ásloka. Ef þér hlýði skipnum mínum trúlega, þeim er ég legg fyrir yður í dag, að elska drottinn Guðiðar og þjónahónum af öllu hjartaíðar og af allri sáluíðar, þá mun ég gefa landiíðar regn á réttum tíma, höstregn og vorregn, svo að þú meir hirða korn þitt, aldin lög þinn og olju þína. Þá mun ég og láta grás spretta í hugum þínum handa skepnum þínum svo að þú meir eita og sattur verða. Gætið í að hjarta í það láti ekki tælast og því víkið ekki af leið og dyrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim. Ella mun reyði drottins upptendrast í gegniður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn og jörðin gefi eigi áfost sinn og þér munuð skjótlega eyðast úr landinu góða sem drottinn gefur yður. Fyrir því skuluð þér leggja þessi orð mín á hjarta yðar og huga, og þér skuluð binda þau til merkis á höndiðar og hafa þau sem minningarbönd á milli augna yðar, og þér skuluð kenna þau börnum yðar með því að tala um þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalægi, Þegar þú leggst til kvíldar og þegar þú fer á fætur. Og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hús þíns og á borgarlið þín til þess að þér og börn íðar megi lífa í landinu sem drottin sór feðrum íðar að gefa þeim svo lengi sem heimin er yfir jörðu. Ef þér varðveitið kostgæfilega, allar þessar skipanir sem ég legg fyrir yður að halda að elska drottin guðiðar, að ganga ávald á hans vegum og halda yður fast við hann, þá mun drottin stökva burt undan yður öllum þessum þjóðum og þér munu leggja undir yður þjóðir sem eru starri og voldur en þér. Hvers á staður er þér stíð fæti á skal verða yða regn frá eðimörkinni allt til Líbanon, frá fljótinu eð fratfljótinu Allt til vesturhafsins skal landið að ná. Enginn mun standast fyrir yður. Ótta við yður og skelvingu mun drottin guðiðar láta koma yfir hverta land er þér stíð fæti á eins og hann hefir heitið yður. Blessun og bölvun Sjá, ég legg fyrir yður í dag blessun og bölvun. Blessunina ef þér hlýði skipunum drottins guðsíðar sem ég býð í dag en bölvunina ef þér hlýði ekki skipunum drottins guðsíðar og víkið af þeim vegi sem ég býð yður í dag til þess að elta aðra guði sem þér eigi hafi þekkt. Þegar drottin guð þinn letið þig inn í landið sem þú heldur nú inn í til þess að taka það til egnar þá skal þú leggja blessunina á gari símin fjall óbölvunina á ebalfjall en þau eru hinum eign jordanar vestanvert við sólarlax í landi kananítana þerra er búa á sléttlendinu gengt gilgal hjá móre lundi þér fari nú yfir jörðan til þess að komast inn í landið og taka til eignar landið sem drottinn guði yðar gefriður og þér munið fá það til egnar og setjast að í því. Gætið þess þá að halda öll þau lög og ákvæði sem ég legg fyrir yður í dag. Lögbókin Tólti kabli Þetta eru lög þau og ákvæði sem þér skuluð gæta að breyta eftir í landi því sem drottin guðfeðra yðar gefur þér til egnar Alla þá daga sem þér lífið á gjörðinni. Guðstýrkun á einum stað Þér skuluð gjör eða allafá staði þar sem þjóðirnar er þér leggið undir yður, hafa dyrkað Guði sína á háum fjöllum, á hæðum og undir hverju grænu tré. Þér skuluð rífa nýður öllturu þeirra brjóta í sundur merkisteina þeirra brenna aðsérur þeirra í eldi, höggva sundur skurlikneski guða þeirra og afmá nafn þeirra úr þeim stað. Egi skulu þér svo breyta við drottinn guðiðar, heldur skulu þér leita til þess staðar sem drottinn guðiðar mun tilvelja úr öllum kýn hvíslum í til þess að láta nafn sitt búa þar og þangaskalt úfara. Þangað skulu þér færa brenni fórnir og sláttur fórnir, tíundir íðar og það sem þér færið á fórnargjöf. Heit fórnir íðar og sjálfvilja fórnir og frumburði nautgripa íðar og söðfjönaðar. Og þa skulu þér halda fórnar máltíð frammi fyrir drottni guði íðar og gleðja íður ásamt fjölskyldum íðar yfir öllu því er þér hafið ablað. Yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Þér meir ekki hegða þá eins og við hegðum oss hér nú er hver gjörir það sem honum gott þykir. Því að þér eruð ekki enn komnir á hildarstaðin né til arfleifðarinnar sem drottinn Guð þinn gefur þér. En þegar þér eruð komnir yfir Jórdan, Og hafi sest að í landinu sem Drottinn Guðiðar lætir riður fá til egnar og þegar hann hefir veitt yður frið fyrir öllum óvinum yðar allt í kring og þér búið óhultir þá skal sá staður er Drottinn Guðiðar velur til þessa láta naf sitt búa þar vera staðurinn sem þér færið til allt sem ég biði yður brenni fórnir viðar og slátur fórnir Tíundir íðar og það sem þér færið að fórnarkjöf og allar útvaldar heitfórnir íðar er þér heitið drottni. Og þér skuluðu gleðjast frammi fyrir drottni guði íðar, þér og sinir íðar og dætur, þrælar íðar og ambáttir ásamt levitunum sem eru innan borgarhliða íðar því að þeir hafa eigi hlutskipti né óðar með íður. Gæt þín að þú fórnir ekki brenni fórnum þínum á hverjum þeim stað er þér ræður við að horfa. Heldur á þeim stað er drottin velur í einhverri af kynkvíslum þínum. Þar skalt þú fórna brenni fórnum þínum og þar skalt þú gjöra allt það sem ég býð þér. Þó mátt þú sláttrá eita kjöt eftir eigin viltinni innan allra borgarliða þinna. Eftir þeirri blessun er drottin guðu þinn gefur þér. Bæði óhreitt maður og hreitt mega eita það sem væri það skóargeitt eða hjörtur. Aðeins megi þér ekki eita blóðið. Þú skalt hella því á jörðina sem vatni. Þú mátt eigi eita innan borgarhliða þinna tíund af korni þínu, aldinlegi þínum og olíu þinni, Né frumburði nautgripa þinna og söðfjönaðar. Né nokkuð af heitt fórnum þínum er þú hefir heitið. Né sjálfvilja fórnir þínar. Né nokkuð sem þú færir að fórnargjöf. Heldur skalt þú eta það frammi fyrir drottni guðu þínum á þeim stað sem drottin guðu þinn velur. Þú og svanur þinn og dóttir þín og þræll þinn og ambátt þín og levitinn sem er innan borgarhliða þinna og þú skalt gleðjast frammi fyrir drottni guðið þínum yfir öllu því sem þú hefur ablað. Gæt þín að þú setir ekki levitana hjá alla þá daga sem þú lifir í landið þínu. Þegar drottin guðið þinn færir út landa merkið þín eins og hann hefur heitið þér og þú segir Er við kjöt? Af því að listir að efta kjöt, þá mátt þú efta kjöt eins og þið listir. Ef sá staður sem drottin Guð þinn velur til þessa að láta napsitt búa þar, er mjög langt í burtu frá þér. Þá skalt þú slátra af nautum þínum og söðum sem drottin hefur gefið þér, eins og ég hefði fyrir þig lagt. Og þú skalt efta það innan borgarhliðana eins og þið listir. Aðins skalt þú eita það eins og menn eita skóargeitt eða hjört. Bæði óhrit maður og hreitt mega eta það. Þó skalt þú varast það grandgæfilega að neita blóðsins því að blóðið er lífið. Og þú skalt ekki eita lífið með kjötinu. Þú skalt ekki neita þess. Þú skalt hella því á jörðina sem vatni. Þú skalt ekki neita þess svo að þér vegni vel og börnum þínum eftir þig er þú gjörir það sem rétt er í augum drottins. En helgi gafir þínar þær er þér berað færa og heitfórni þínar skalt taka og fara með þær til þess staðar sem drottin velur. Og þú skalt frambera brennifórni þínar kjötið og blóðið á altari drottins guðstíns og blóðinu úr sláturfórnum þínum skal hella á altari drottins guðstíns en kjötið skal þú efta Varðveit þú og hlýð þú öllum þessum boðorðum sem ég legg fyrir þig svo að þér vegni vel og börnum þínum eftir þig ævinlega er þú gjörir það sem gott er og rétt í augum drottins guðstíns Bönnuð heiðin dýrkun Þegar drottin Guð þinn upprætir þær þjóðir fyrir þér er þú heldur nú til til þess að leggja þær undir þig og er þú hefið lagt þær undir þig og ert sestur að í landi þeirra þá gæt þín að þú frestist ekki til þessa að taka upp síðu þeirra eftir að þeir eru eittir burt frá þér og að þú farir ekki að spyrjast fyrir um Guði þeirra og segja Hvernig dyrkuðu þessar þjóðir guði sína, svo að ég geti og farið eins að? Þú skalt eigi breyta svo við drottinn guðin, því að allt sem andstikilegt er drottni, það er hann hatar, hafa þær gjört til heiðus guðum sínum því að javel sonu sína og dætur hafa þær breynt í eldi til heiðus guðum sínum. Þér skulið gæta þess að halda öll þau bóðorð sem ég legg fyrir yður. Þú skalt engu auka við þau, néheldur draga nokkuð undan. Þrettandi kabli Refsing fyrir að dyrka aðra guði Ef spámaður eða draumamaður vís upp meðalíðar og bóðar þér tákn eða undur, og táknir eða undrið rætist, það er hann hafiði boða fyrr og sagt um leið, við skunum snúa oss til annarra guða, Þeira er þú hefur eigið þekkt, og við skunum dyrka þá. Þá skal ekki hlýða á orð þess bámans eða draumamans, því að drottinn guðiðar reynir yður til þess vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjarta í og af allri sálu í Drottni Guðiðar skulið þér fylgja og hann skulið þér óttast og skipanir hans skulið þér varðveita og röstu hans skulið þér hlýða og hann skulið þér dyrka og við hann skulið þér halda yður fast. En spáman þann eða drauma mannskaldiða því að hann hefur prétikað uppreist gegn drottni Guðiðar sem leti yður út af Egiptalandi og listi þig úr þrælahúsinu til þess að tæla þig burt af þeim vegi sem drottinn guð bauð þér að ganga. Þannig skal þú útrýma hinnu illa burt frá þér. Ef bróðir þinn, sonur móður þinnar, eða sonur þinn, eða dóttir þinn, eða konan í fagmi þínum, eða vinur þinn sem þú elskar eins og lífið í brjósti þínu ginnir þig einslega og segir við skulum fara og dyrka aðra guði þá er hvorki þú nýja feður þínir hafa þekkt af guðum þeirra þjóða sem kringum yður eru hvort heldur þær eru nálægar þér eða fjarlægar þér frá einu heimskauti til annars þá skalt þú eigi gjöra að vilja hans og eigi hlýða á hann Og þú skalt ekki líta hann vægðar auga. Og þú skalt ekki þyrma honum, nýja hilma yfir með honum. Heldur skalt þú drepa hann. Þín hönd skal fyrst á lofti vera gegn honum til þess að deyða hann og því næst hönd alls líðsins. Þú skalt lemja hann grjóti til bana af því að hann leitaðist við að tæla þig frá drottni guði þínum sem leiti þig út af landi. Út úr þræla húsinu. Og allur Ísrael Skal heyra það og skelvast, Svo er enginn Hafist framar að slíkt Ódæði þín á meðal Ef þú heyrir sagt Um einhverja á borgum þínum Þeim er drottin Guð gefur þér til þess að búa í Var menni nokkur Eru uppkomin þín á meðal Og hafa þau tælt samborgara sína Og sagt Mér skulum fara og dyrka aðra guði, þá er þér þekkið. Þá skalt þú rækilega rannsaka það, grenslast eftir og spyrjast fyrir og ef það er einnist satt vera að slík svífirðing hafi framinverið hín á meðal, þá skalt þú fella íbúa þeirrar borgar með sveriseggjum, bannfæra borgina og allt sem í henni er og fjönaðin í henni með sveriseggjum. Allt er herfangið úr henni skalt úr bera saman á torgið og brenna síðan borgina og allt herfangið í eldi sem eldfórn drottni guðið hínum til handa og hún skal verða ævarandi rúst og aldrei framar endurist verða. Og ekkert af hennu bannfærða skal loða við hendur þínar til þess að drottin megi láta af henni brennandi reyði sinni og auðsýni þér miskunn semni. Og til þess að hann miskunið þér og margfaldið þýr eins og hann sór feðrum þínum er þú hlýðir röstu drottins guðstins með því að varðveita allar skipanir hans þær er ég legg fyrir þér í dag og gjöri það sem rétt er í augum drottins guðstins. 14 kafli Bannaðir heiðinglegir sorgarsýðir Þér eruðu börn drottinskuðis í þar. Þér skuluð eigi rista skynnsbrettur á yður, nýr raka yður krúnu eftir framliðin mann. Því að þú ert drottni guðið þínum helgadur líður. Og þig hefur drottin kjörið til að vera egnarlíður hans umfram allar þjóðir sem á jörðinni eru. Hrein dýr og óhrein. Þú skalt ekki eta neitt viðbjóðslegt. Þessi eru þau ferfættýr sem þér megið eða. Naut, söðfjö og geitfjö, Hirtir, skóargeitur, dáhýrtir, steingeitur, fjallageitur, antilópur og gemsur. Öll ferfættýr sem hafa klöðir og þær alklopnar og jortra megið þér eða. Af þeim sem jortra og af þeim sem alklopnar klaufir hafa, megi þér þó ekki þessi eita. Úlfaldan, héran og stökk héran, því að þeir jortra að sönnu en hafa eigi klaufir, þeir séu yður órheynir. Og svínið, því að það hefur að sönnu klaufir en jortrar ekki, það séu yður órheyn. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eita og hræð þeirra skulið þeir ekki snerta. Af lagardýrunum megið þeir eita þessi. Öll þau sem hafa sundugga og hristur megið þeir eita, en öll þau sem ekki hafa sundugga og hristur megið þeir ekki eita, þau séu yður óhrinn. Alla hreina fugla megið þeir eita, en þessa megið þeir ekki eita. Örninn, skegggamin og gammin, gleðuna og fálkakynið, allt rafnakynið, strútin, svöluna, mávin og haukakynið, ugluna, náttugluna og hornugluna, pelíkanan, rækamin og súluna, storkin og lóukynið, herfuglin og leðurblökuna. Öll fleig skriðkvikindi, séu yður órein, þau má eigi eita. Öll reyn fuggdýr megi þér eita. Þér skulið ekki eita neitt sjálfdögt. Útlendu manni sem er innan borgarliða þinna, máttu gefa það til að eita, eða selja það aðkomnu manni, því að þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þú skalt ekki sjóða kýð í mjólkum óður þinnar. Tíund Þú skalt tíund að vandlega allan ávöxt af útsæði þínu allt það er vegs á mörkinni á ári hverju og þú skalt eta frammi fyrir drottni guði þínum á þeim stað sem hann velur til þess að láta napsitt búa þar. Tíundina af korni þínu, aldinlegi þínum og olíu þinni og frumburði nautgripa þinn á söðfjönaðar, svo að þú lærir að óttast drottinn guð þinn alla daga, og sé vegurinn of langur fyrir þig, og getur þú eigi bórið það, af því að staðurinn sem drottinn guð velur til þess að láta napsitt búa þar, er langt í burtu frá þér, þegar drottinn guð þinn hefur blessað þig, þá skalt koma því í peninga, Þakka silfrið með þér og geyma þess vel og fara til þess staðar er drottin guð þinn velur. Og fyrir silfrið skalt þú kaupa hvað sem þig listir, nautgripi, söðfje, vín, áfengan drikk eða hvað annað sem þig langar í og þú skalt neita þess þar frammi fyrir drottin guði þínum og gleðja þig á samt fjölskyldu þinni. Og levitana sem eru innan borgarliða þinna skalt þú ekki setja hjá því að þeir hafa ekki hlut nýja óðal með þér. Þriðja hvert ár skalt færa út alla tíund af ávexti þínum það árið og leggja hana niður innan borgarliða þinna. Svo að levitar því að þeir hafa ekki hlut nýja óðal með þér útlendingar munaðarleysingjar og ekkur þær sem eru innan borgarhliða þinna megi koma og eta sig mett. Til þess að drottin Guð þinn, blessi þig í öllu því er þú tekur þér fyrir hendur að gjöra. kapli. kafli Umlíðun skulda sjönda árið Sjönda hvert ár Skal þú veita umlíðun skulda. En þeirri umlíðun er svo farið. Sér hver lána skal veita umlíðun á því sem hann hefur lánað náungasínum. Hann skal eigi ganga hart á náungasínum og bróður því að umlíðun hefur bóðið verið drottni til dýrðar. Að útlendumanni máttu ganga hart. En það sem þú átt hjá bróður þínum, skalt líða hann um. Reyndar mun engin fátækur hjá þér vera. Því að drottin mun blessa þig ríkulega í landi því sem drottin guð gefur þér sem arf til egnar, ef þú aðeins líðir kostgæfilega röstu drottins guðs þíns, með því að gæta þess að halda allar þessar skipanir sem ég legg fyrir þig í dag því að drottinn Guð þinn hefur blessað þig, eins og hann hefur heitið þér, svo að þú myndt lána mörgum þjóðum, en sjálfur eigið þurfa að taka lán, og þú myndt drottna yfir mörgum þjóðum, en þær munu eigið drottna yfir þér. Ef með þér er fátækur maður, einhver af bræðrum þínum í einhverja af borgum þínum í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefur þér, Þá skalt ekki herða hjarta þitt og eigi aftur líkja hendi þinni fyrir fátækum bróður þínum. Heldur skalt þú upp ljúka hendi þinni fyrir honum og lána honum fúslega það er nægi til að bæta úr skorti hans. Gæt þín að eigi komi sú drengskapar hugsun upp í hjarta þínu. Sjöunda árið, umlíðunar árið er fyrir hendi. Og að þú lítir eigi fátakan bróður þinn óblíðu auga og gefir honum ekkert, svo að hann rópi til drottins yfir þér og það verði þér til sindar. Miklu fremur skal þú gefa honum og eigi gjöra það með illu geði, því að fyrir það mun drottin guð þinn blessa þig í öllu verki þínu og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur því að aldrei munn fátækra vantverða í landinu. Fyrir því býð ég þér og segi Þú skalt fústlega uppljúka hendi þinni fyrir bróður þínum, fyrir þurfamanninum og hinum fátæka í landi þínu. Löstn hebreskra þræla Ef bróðir þinn hebreskur maður eða hebresk kona selur sig þér, Þá skal hann þjóna þér í 6 ár. En 7. árið skal þú láta hann lausan frá þér fara. Og þegar þú lætur hann lausan frá þér fara, þá skal þú ekki láta hann fara tómhentan. Þú skalt gjöra hann vel úr garði og gefa honum af hjörðinni, úr láva þínum og vínþröng þinni. Þú skalt gefa honum af því sem drottinn guðinn hefur blessað þig með og þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi og að drottinn guð þinn leisti þig fyrir því legg ég þetta fyrir þig í dag en segi hann við þig ég vil ekki fara frá þér að því að honum er orði vel við þig og skildulið þitt með því að honum líður vel hjá þér þá skalt þú taka al og stinga í gegnum eyra honum inn í hurðina og skal hann síðan vera þræll þinn æfinlega. Á sömu leið skal hú og fara með ambáttína. Látt þér eigi fallast um það þótt þú eigir að láta hann lausan frá þér fara því að í sex ár hefur hann unnið þér tvöfalt, miðað við kaup kaupamanns. Og drottinn guð þinn mun blessa þig í öllu sem þú gjörir. Helgun frumburða hjarðarinnar Alla frumburði karlkins sem fæðast á meðal nautgripa þinna og söðfjár þins skaltu helga drottni guði þínum Frumburði nauta þinna skaltu ekki hafa til vinnu nýja klippa frumburði söðfjár þins Frammi fyrir augliti drottins guðs þins skaltu eta þá á ári hverju á þeim stað sem drottin velur ásamt skilduliði þínu en ef einhver líti eru á þeim ef þeir eru haltir eða blindir eða hafa einhvern annan slæman galla þá skalt þú eigi forna þeim drottni guði þínum innan borgarhliða þinna skalt þú þá og það jæmt óhreitt sem hreitt sem væri það skóargeitt eða hjörtur blóðsins eins skal þú ekki neita þú skal hella því á jörðina sem vatni 16ti kafli stórhátigirnar 3 gætir þess að halda drottni guði sínum páska í abíp mánuði því að í abíp mánuði leti drottinn guð sinn þig á náttarþeli út af ekiftalandi Og þú skalt sláttra söðum og nautum í Páskafórn til handa drottni gvöði þínum á þeim stað sem drottin velur til þess að láta napsitt búa þar. Þú mátt ekki eta sýrt bröð með því. Í sjö daga skalt þú eta með því ósýrt bröð, neyðar bröð. Því að í flýti fórst þú af Egyptalandi. Til þess að þú minnist brottfarardags þins af Egyptalandi alla æfi þína Ekki má súrdeig sjást nokkuð staðar hjá þér innan þinna landamerkja í sjö daga og ekkert af kjöti því er þú fórnar að kveldi fyrsta daginn skal liggja nátt langt til morguns Þú mátt eigi slátra páskafórninni í einhverja af borgum þeim er drottin Guð þinn gefur þér Heldur skal þú slátra páskafórninni á þeim stað sem drottin Guð þinn velur Til þess að láta napsitt búa þar, að kveldi um sólarlag spil. Í það mund er þú fórst af Ekistalandi. Og þú skalt sjóða það og eta á þeim stað sem drottin guð velur og morgunin eftir skalt þú snúa á leið og halda heim til tjálda þinna. Sex daga skalt þú eta ósýrð brauð og sjöunda daginn skal vera fundur til handa drottnig vöðið þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna. Sjö vikur skalt þú telja. Frá þeim tíma er sigðin fyrst var borin að kortstöngunum, skalt þú byrja að telja sjö vikur. Þá skalt þú halda drottnig vöðið þínum vikna hátíðina með sjálfvilja gjöfum þeim er þú innir af hendi. Eftir því sem drottin Guð þinn hefur blessað þig. Og þú skalt gleðjast frammi fyrir drottin Guði þínum, þú og sonur þinn og dóttir þinn, þræll þinn og ambátt þinn og levitinn sem er innan borgarhliða þinna og útlendingurinn, munadarleysinginn og ekjan sem með þér eru á þeim stað sem drottin Guði þinn velur til þess að láta nafn sitt búa þar. Og þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egiptalandi og þú skalt gæta þess að halda þessi lög. Löfskála hátíðina skalt halda í sjö daga, er þú alhyrðir af láva þínum og úr vínþröng þinni. Og þú skalt gleðjast á hátíð þinni, þú og sonur þinn og dóttir þín, þræll þinn og ambátt þín og levítinn útlendingurinn, munaðaleysingin og ekjan sem eru innan borgarliða þinna. Í sjö daga skal du halda drottninguði þínum hátíð á þeim stað sem drottin velur. Því að drottninguði þinn mun láta þér blessast allan jærðargróða þinn og öll handaverk þín. Fyrir því skal du gleðjast mikillega. Þremsinnum á ári skal allt þitt karlkinn byrtast frammi fyrir drottninguði þínum á þeim stað sem hann mun velja. Á hátíð hinna ósýrðu brauða, á viknahátíðinni og á laufskála Og fyrir drottinn skal enginn koma tómhentur. Hver og ein skal koma með það er hann getur látið af hendi rakna eftir þeirri blessun sem drottninguði þinn hefur veitt þér. Um rétta dóma Dómentur og til sjónarmenn skalt þú skipa í öllum borgum þínum þeim er drottin Guð gefur þér eftir ættkvíslum þínum og þeir skulu dæma líðin réttlátum dómi Þú skalt eigi halla réttinum Þú skalt eigi gjöra þér mannamun og eigi þykja mútu því að mútan blindar augu hinna vitru og umferfir máli hinna réttlátu Réttlætinu einu skalt þú framfylgja til þess að þú megi lífa og fá til egnarlandið sem drottinn guð gefur þér. Bóðorð um guðstýrkun Þú skalt ekki gróður setja aðsýru af neins konar tríu hjá alltari drottins guðstýns því er þú gjörir þér. Þú skalt ekki reisa þér neitt merki Þann er drottinn guð þinn hatar. Sautjandi kafli Þú skalt ekki fórna drottni guði þínum nokkru því nauti eða sauð sem líti er á, einhver slæmur galli, því að það er andstikilegt drottni guði þínum. Brot gegn sáttmálanum Ef hjá þér finnst í einhverri af borgum þínum þeim er drottin guð gefur þér, maður eða kona, er gjörið það sem illtir í augum drottins guðstíns, með því að rjúfa sáttmála hans, og fer og dýrkar aðra guði og fellur fram fyrir þeim, eða fyrir sólinni, eða tunglinu, eða öllum heiminnsins her, er ég hefi eigi leift, og verði þér sagt frá þessu og þú heyrir það, þá skalt þú rækilega rannsaka það. Og ef það reynist satt vera að slík svífiðing hafi framinverði Ísrael, þá skaltu leiða mann þann eða konu er slíkt ódæði hefur framið að borgarhliðinu, manninn eða konuna og lemja þau grjóti til bana. Eftir framburði tvekja eða þryggja vitna skal sá líflátin verða er fyrir dauðasök er hafður. Egi skal hann lífláttinn eftir framburði eins vitnis. Vitnin skulu fyrst reyða hönd gegn honum til þess að deyða hann og því næst allur líðurinn. Þannig skal þú útrýma hennu illa burt frá þér. Dómstóll í misturinu Ef þér eru megn að dæma í einhverju máli, mandrópsmáli, máli um egnarétt, meðslamáli, í einhverjum þrætumálum innan borgarlýða þinna, þá skalt hafa þig til vegar og fara til þess staðar er drottinn guð þinn velur. Og þú skalt ganga fyrir levítaprestana og dómaran sem þá er og þú skalt spyrja þá ráða og þær skulu segja þér dómsatkvæðið og þú skalt fara eftir því atkvæði sem þær segja þér á þeim stað sem drottinn velur og þú skalt gæta þess að gjöra allt eins og þær segja þér fyrir eftir þeim fyrirmælum sem þær tjá þér og eftir þeim dómi sem þær segja þér skalt þú fara þú skalt eigi víkja frá atkvæðinu sem þær segja þér fólki til hægri mjög venstri En ef nokkur gjöri sér svotjarfan að hann vil leiði hlýða á prestin sem stendur þar í þjónustu drottins guðs eða á dómaran, sámaður skal deyja og þú skalt útrýma hennu illa úr Ísrael svo að allur líðurinn heyri það og skelvist og engin síni framar slíka ofdyrsku. Um konunga Þegar þú ert komin inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér og þú hefur fengið það til egnar og eftir sestur þar að og segir Ég vil taka mér konung eins og allar þjóðirnar sem í kringum mig eru. Þá skalt þú taka þann til konús yfir þig sem drottinn Guð þinn útvelur. Mann af bræðrum þínum skal þú taka til konungs yfir þig. Egi máttu setja útlendan mann yfir þig, þann sem Egi er bróðir þinn. Egi skal hann hafa marga hesta. Nýja heldur fara aftur með líðin til lands til þess að abla sér margra hesta, með því að drottin hefur sagt við yður, þér skuluð aldrei snúa aftur þessa leið. Hann skal og Egi hafa margar konur, svo að hjarta hans gjörist Egi frákverst, og hann skal eigi draga saman ógrinni af sylfri og gulli. Og þegar hann nú er sestur í hásæti konung dómsýns, þá skal hann fá lögmál þetta hjá levítaprestunum og rita eftir ritaf því, handa sér í bók. Og hann skal hafa hann hjá sér og lesa í henni alla ævidaga sína, til þess að hann læri að óttast rottin guðsinn og gæti þess að halda öll fyrir mæli þessa lögmáls og þessi ákvæði, að hann ofmetnist eigi í hjarta sínu yfir bræður sína og viki eigi frá bóðorðunum, forki til hægri, nefinstri, svo að hann meðjum langa æfi ríkjum ráða í Ísrael, hann og sinir hans. Átjóndi kapli Um presta Egi skulu levíta prestarnir, öll kinn hvist leví, fá hlut og óðal með Ísrael. Á eldfórnum drottins og erðahluta hans skulu þeir lifa. En óðal skulu þeir eigi fá með albæðra sinna. Drottin er óðal þeirra eins og hann hefur heitið þeim. Þessi skulu vera réttindi prestana af hálfu líðsins, af hálfu þeirra manna er fórnast láturfórn, Hvort heldur er nöyti eða söð. Presti skal gefa bóginn, báða kjammana og vinstrina. Frumgróðan af kornið þínu, aldinlegið þínum og ólíuð þinni og fyrstu ullina sem þú klippir af söðfjöð þínu skal þú gefa honum. Því að drottin Guð þinn hefur útvalið hann af öllum kynkvíslum þínum til þess að hann og sinir hans, gegni þjónustu í nafni drottins alla daga Nú kemur levið tjór einhverri af borgum þínum í öllum Ísrael þar er hann dvelur sem útlendingur og hann má koma eftir vild sinni til þess staðar er drottin velur og má hann þá gegna þjónustu í nafni drottins guðsins eins og allir bræður hans leviðtarnir er standa þar frammi fyrir drottni Þeir skuli fá jafnan hlut til viðurværis, ántillits til þess, er hann fær fyrir selda sér einn sína. Gegn heiðnum síðum Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífirðingar þessara þjóða. Egið skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið svonsinn, eða dóttur ganga gegnum eldinn eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframadur eða gjörningamadur eða særingamadur eða spásagnamadur eða sá er leiti frétta að framliðinum því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstikilegur og fyrir slíkar svífirðingar Rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar, gagvar drottin Guði þínum, því að þessar þjóðir er þú rekur nú burt, hlýða á spásagnamenn og galdramenn, en þér hefir drottin Guði þinn eigi leift slíkt. Guð heitir að senda spámann. Spáman mun drottin guð þinn uppvekja meðal þín af bræðrum þínum, slíkan sem ég er. Á hann skuli þér hlýða. Mun þannig fyllilega rætast það, er þú baðs drottin guð um hjá Hóreb. Dægin sem þér voru þar saman komnir. Er þú sagðir? Egi vildi ég lengur þurfa að heyra röstu drottins guðs mínns nýja oftar að sjá þennan mikla eldt, svo að ekki. Þá sagði drottin við mig Vel er það mælt sem þeir segja Ég vil uppvekja þeim spáman meðal bræðra þeirra slíkan sem þú ert og ég mun leggja honum mín orð í mun og hann skal mæla til þeira allt það er ég býð honum og hvern þann er eigi við líða á orð mín þau er hann mun flytja í mínu nafni Hann mun ég krefja rekningskapar. En sá spámaður sem dyrfist að tala í mínu nafni, það er ég hefi eigi bóðið honum að tala, og sá sem talar í nafni annar að guða, sá spámaður skal deyja. Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við er þekkt úr þau orð, er drottinn hefur ekki talað. Þá vit... Að þegar spámaður talar í nafni drottins og þar rætist eigi, nýja kemur fram, þá eru það orð sem drottin hefur eigi talað. Af ofdursku sinni hefur spámaðurinn talað það. Þú þart ekki að ræðast hann. Nítjándi kafli Griðastaðir Þegar drottin guð þinn upprætir þær þjóðir, Hver land drottinn Guð gefur þér? Og er þú hefur lagt þær undir þig og ert sestur að í borgum þeirra á húsum, þá skalt þú skilja frá þrjár borgir í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefur þér til egnar. Þú skalt leggja vega þeim og skipta gjörvöllu landi þínu, því er drottinn Guð þinn lætur þið egnast í þrjár hluti, Og skal það vera til þess að þangað megi flýja hver sá er mann vegur. Svo skal vera um veganda þann er þangað flýr til þess að forða lífi sínu. Ef maður drefur náunga sinn óviljandi og hefur eigi verið óvinur hans áður, svo sem þegar maður fer með náunga sinnum í skó að fella tréð og hann reiður upp öksina til að hökva tréð, En öxin hrýtur af skaftinu og lendir á náunga hans, svo að hann fær bana af. Sá maður má flýja í engferja á borgum þessum og forða svo lífi sínu. Til þess að hemdar maðurinn elti ekki vegandan meðan móðurin er á honum og nái honum af því að vegurinn er langur og drepi hann, þótt hann sé ekki dauðasekur, með því að hann var ekki óvinur hans sáður. Fyrir því býð ég þér og segi Þú skalt skilja þrjárborgir frá og ef drottin Guð þinn færir út landamerki þín eins og hann hefur svarið feðrum þínum og hann gefur þér gjörvalt landið sem hann hét að gefa feðrum þínum svo framarlega sem þú gætir þess að halda allar þessar skipanir sem ég legg fyrir því í dag með því að elska drottin Guð og ganga á hans vegum alla daga Þá skalt þú ennbæta þrem borgum við þessar þrjár. Til þess að saklausu blóði verði eigi útelt í landi þínu. Því er drottin guð gefur þér til egnar og blóðsök falli eigi á því. En ef maður hatast við náungasinn og situr um hann, ræðist á hann og lístur hann til bana og flýr síðan í einhverja á borgum þessum, Þá skulu öldungar þeirrar borgar er hann á heima í, senda þangað og sækja hann og selja í hendur hemdarmanni til lífláts. Þú skalt ekki líta hann vagaðarauða, heldur reynsa Ísrael af saklausra manna blóði, svo að þér vegni vel. Um merkjafærslu Þú skalt eigi færa úr stað landamerki náunga þíns. Þau er fórfeðurnir hafa sett á arleif þinni. Er þú munt egnast í landinu sem drottin Guð þinn gefur þér til egnar? Um vitnarleiðslu Egi skal eitt vitni koma fram gegn manni, þá erum einhverjart glæp eða einhverja sind er að ræða. Hvaða sind sem það nú er, sem hann hefur dríkt? Því aðeins skal framburður gildur vera að tveir eða þrýr vottar beri. Nú rís falsvottur gegn hverjum og ber á hann lagabrótt og skulu þá báðir þeir er kærumálið eiga saman, ganga fram fyrir drottin, fyrir prestana og dómarana sem þá eru í þann tíma og dómararnir skulu rannsaka það rækilega og ef þá reynist svo að votturinn er ljúvottur að hann hefur bori lígar á bróður sinn þá skulu þér gjöra svo við hann sem hann hafði hugsað að gjöra við bróður sinn og þannig skaltu útrýma hinnu illa burt frá þér og hinnir munu heyra það og skelvast og eigi framar hafast að slíkt ódæði þín á meðal eigi skaltu líta slíkt vagaða rauga líf fyrir líf Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd fyrir hönd, fót fyrir fót. Tuttugasti kafli Hernaðarlög Þegar þú fer í hernað við óvinni þína og þú sér hesta og vakna og lið her en þú ert, þá skalt þú ekki óttast þá því að drottinn Guð er með þér hann sem leti þig burt af Egyftalandi og þegar að því er komið að því er til orustu þá skal presturinn ganga fram og mæla til líðsins og segja við þá Heyr Israel því er leggjir í dag til orustu við óvinni íðar látið ekki hugfallast óttist ekki skelvist ekki og hræðist þá ekki Því að drottinn guðiðar fer meðiður, til þess að berjast fyrir yður við óvinniðar og veita yður fulltingi. Því næst skulu tilsjónarmennirnir mæla til íðsins og segja Hvers á maður er reist hefir nýtt hús en hefur ekki viktað, skal fara og snúa heim aftur svo að hann falli ekki í orustunni og annar maður vígi það. Hvers á maður sem plantað hefir vingarð en hefur engar hans nýtjar haft, skal fara og snúa heim aftur, svo að hann falli ekki í orustunni og annar maður hafi hann snót. Hvers á maður er fastnað hefir sér konu en hefir ekki enn gengið að eiga hana, skal fara og snúa heim aftur, svo að hann falli ekki í orustunni og annar maður gangi að eiga hana. Enn fremur skulu tilsjónarmennirnir mæla til íðsins og segja Hver á maður sem hrættur er og hugdeigur skal fara og snúa heim aftur svo að bræðrum hans fallist ekki hugur eins og honum. Og er tilsjónarmennirnir að hafa lokið því að mæla til íðsins skal skipa hersöðingja yfir liðið. Þegar þú býst til að herja á borg þá skalt þú bjóða henni frið. Og ef hún veitir friðsamleg andsvör og líkur upp fyrir þér, þá skal allur líðurinn sem í henni finnst vera þér ánöðugur og þjóna þér. En vilji hún ekki gjöra frið við þér, heldur eiga ófrið við þér, þá skalt þú setjast um hana. Og þegar drottinn Guð þinn gefur hana í hendur þér, skalt þú deyja með sverðseggjum allt karlkinn sem í henni er en konum börnum og fiénaði og öllu sem er í borginni öllu herfanginu mátt þú ræna handa þér og neita herfangs óvina þinna þess er dróttinn guðinn gefur þér svo skalt þú fara með allar þær borgir sem eru mjög í fjarska við þig og ekki eru af borgum þessara þjóða. En í borgum þessara þjóða, sem drottinn Guð gefur þér til egnar, skalt þú enga mannssál láta lífi halda. Miklu fremur skalt þú gjör eða þeim, hetítum, amorítum, kananítum, peresítum, hevítum og jebúsítum, eins og drottinn Guð hefur fyrir þau Til þess að þeir kenni yður ekki að taka upp allar þær svífiðingar er þeir hafa í frammi haft guðum sínum til vegsendar og þeir sindkið gegn drottni guði yðar. Þegar þú verður að sitja lengi um engferja borg til þessa að taka hana herskildi, þá skalt þú ekki spila trjám hennar með því að bera þeim eksi, því að þú getur etið af þeim aldinin og þú skalt ekki hökva þau, Því að hvort munu merkurinnar vera menn, svo að þau þurfa að vera í umsátt þinni. Þau tríja einn er þú veist að eigi bera ætt aldin, þeim máttu spilla og höggva þau til þess að reisa úr þeim hervirki, gegn borg þeirri er á í ófriði við þig, unns hún fellur. Tuttugasti og Um morð er engin veit hver framið hefur. Ef maður finnst veginn í landið því er drottinn guð gefur þér til egnar, liggjandi úti á víðavangi en engin veit hver hann hefur drepið, þá skulu öldungar þínir og dómendur fara út og mæla fjarlæðina til borgana er liggja hringin kringum hinn vegna og sú borg sem næst er hinnum vegna. Öldungar þeirrar borgar skulu taka kvígu sem eigi hefur höfð verið til vinnu njögengið hefur undur okki. Því næst skulu öldungar borgarinnar fara með kvíguna ofan í dal með sírenandi vatni sem forgi er yrtur né sáin og þar í dalnum skulu þeir brjóta kvíguna úr hálsliðnum. Þá skulu prestarnir sinir lefið ganga fram því að þá hefir tróttin Guð þinn útvalið til að þjóna sér og til þess að blessa í nafni tróttins og eftir atkvæði þeirra skal skera úr öllum þrætumálum og meðslamálum og allir öldungar þeirrar borgar, þeirri næstir eru hinum vegna, skulu þvo hendur sínar yfir kvígunni sem hálsbrotin var í dalnum og þeir skulu taka til orða og segja Vorar hendur hafa ekki útelt þessu blóði og augur vor hafa ekki séð það. Fyrirgef drottin líðinum Ísrael er þú hefi list og láta ekki líðin Ísrael gjalda saklaus blóðs og þeim skal blóðsaukin uppgefin verða. Þannig skal þú hreinsa þig af saklausramanna blóði svo að þér vegni vel. Er þú gjörir það sem rétt er í augum drottins? Um herteknar konur Þegar þú fer í hertnað við óvinni þína og drottin guð gefur þá í hendur þér og þú her hertekur fólk meðal þeirra og þú sér meðal hinn að herteknu konu fríða sínum og fellir hug til hennar og vill taka hana þér fyrir konu. Þá skal þú leiða hana inn í hús þitt og hún skal raka höfuð sitt og skera neglur sínar og fara úr fötum þeim er hún var hernuminn í. Síðan skal hún dvelja í húsi þínu og gráta föður sinn og móður heilan mánuð. Eftir það mátt þú ganga inn til hennar og samrekja henni og hún vera kona þín. En farið svo að þú hafir eigi lengur þokka til hennar, þá skalt þú láta hana algjörlega löysa og mátt alls eigi selja hana við verði. Þú skalt ekki fara með hana sem ambátt, fyrir því að þú hefur spjallað hana. Um réttindi frumgetinn sonar Ef maður á tvær konur og hefur mætrú annari en lætur sér fáttum heina og þær fæða honum svonu, bæði sú er hann hefur mætrú og sú er hann lætur sér fáttum og frumgetni svonurinn er svonur þeirrar er hann lætur sér fáttum þá skal honum ekki heimilt vera er hann skiptir því sem hann á meðal svona sinna Að gjöra svoan konunar sem hann hefur mætur á frumgetinn fram yfir svoan þeirrar er hann lætur sér fáttum og frumgetin er. Heldur skal hann viðurkenna frumgetningin svoan þeirrar er hann lætur sér fáttum og gefa honum tvöfaldan hlut af öllu því er hann á. Því að hann er frum gróði styrkleika hans, honum heyrir frumburðarétturinn um foreldravaldið. Ef maður á þrjóskansóan og ódælan sem eigi við hlýða föður sínum og móður og hann hlýðnast þeim ekki að heldur þóttu hirti hann þá skal fadir hans og móðir taka hann og fara með hann til öldunga borgar hans að borgarhliðinu þar sem hann á heima og segja við öldunga borgar hans Þessi sonur okkar er þrjóskur og ódæll og vill ekki hlýða okkur. Hann er svallari og drykkur útur. Skulu þá allir borgar menn lemja hann grjóti til bana. Þannig skal þú útrýma hennu illa burt frá þér og allur Ísrael skal heyra það og skelvast. Um lík hengt manns Þegar maður drýjir sind sem varðar lífláti og hann er líflátin og þú hengir hann á tré, þá skal líkami hans ekki vera náttlangt á trénu, heldur skal þú jarða hann samdægus. Því að sá er bölvaður af guði sem hengdur er og þú skalt ekki sörga land þitt, það er drottin guð gefur þér til egnar. 20. og annar kafli Um tíndan fjárhlut Þegar þú sér naut eða sögð bróðu þins á slæðingi, þá skalt þú ekki ganga fram hjá þeim, heldur skalt þú reka þau aftur til bróðu þins. En ef bróði þinn býr eigi í grænd við þig, eða ef þú þekkir hann ekki, þá skalt þú taka það heim til þín og hafa hjá þér uns bróði þinn leitar þess. Þá skalt þú fá honum það aftur. Einskalt og fara með astna hans og einskalt fara með klæðnað hans og einskalt þú fara með hvern þann tíndan hlut er bróðir þinn hefur mist og þú fundið. Þú mátt eigi leiða það hjá þér. Ef þú sér astna eða uxa bróðir þinn slikja afvelta á veginum, þá skalt ekki ganga fram hjá þeim þú skalt vissulega hjálpa honum til að reysa þá á fætur. Ímisleg ákvæði Egi skal kona ganga í karlmannspúningi og egi skal karlmaður fari í hvernmannsfödd því að hver sá er slíkt gjörir er drottnig vöði þínum andstikilegur. Ef fulls reyður fyrir þér á leið þinni upp í tré eða á jörðinni með ungum í eða ekjum og móðurinn liggur á ungunum eða ekjunum þá skalt þú ekki taka móðurinn ásamt samt ungunum þú skalt sleppa móðurinn en taka ungana eina til þess að þér vegni vel og þú lifið langa æfi Þegar þú reysir nýtt hús skalt þú gjöra allt í kring uppi á þakinu svo að ekki bakir þú húsið þínu blóðsekt ef einhver kynnaði detta ofan af því. Þú skalt eigi sá vingar þinn tvenns sæði, svo að allt falli ekki undir helgidómin, sæði sem þú sáir og eftirtekjan af vingarðinum. Þú skalt ekki plæja með uxa og astna saman. Þú skalt ekki fara í föð sem ofin eru af tvenns efni, af ull og hör saman. Þú skalt gjöra þér skúva á fjögur skaut skekkju þinnar þarar er þú sveipar um þig Sivjá réttar ákvæði Nú gengur maður að eiga konu en fær óbeith á henni er hann hefir samrækt henni og ber á hana svívirðilega sakir og ófrægir hana og segir Ég gekka að eiga þessa konu, en er ég kom nærri henni, fann ég ekki meidómsmerki hjá henni. Þá skulle fóreldra stúlkunar taka meidómsmerki hennar og fara með þau til öldungaborgarinnar í borgarhliðið, og faði stúlkunar skal segja við öldungana. Dóttur mína gaf ég þessu manni að eiginkonu, en hann hefur óbeitt á henni. Nú ber hann svífirðilega sakir á hana og segir Ég fann eða ég hjá dóttur þinni En hér eru sannanir fyrir meidómi dóttur minnar Og þau skulu breyða út rekjuklæðið í auksin öldunga borgarinnar Og öldungar borgarinnar skulu taka mannin og refsa honum Og þeir skulu gjöra bætur á hendur honum Hundra sikla silvers og greiða þá föðurstúlkunar Fyrir það að hann ófragði mei í Ísrael og hún skal vera kona hans, honum skal eigi heimilt að skilja við hana alla æfi sína. En ef það er satt og sönnur verða eigi á það færðar að stúlkan hafi þein mei verið, þá skal fara með stúlkun að hústir um hennar og borgar menn skulu lemja hana grjóti til bana. Til að hefir hefur framið óhæfuverk í Ísrael með því að hórast í föðurgarði. Þannig skalt hún útrýma hennu illa burt frá þér. Ef maður er staðin að því að liggja hjá konu annars manns, þá skulu þau bæði deyja, maðurinn sem lág hjá konunni og konan sjálf. Þannig skal hú útrýma hennu illa úr Ísrael. Nú er mei manni þosnuð og karlmaður hittir hana innan borgar og leggst með henni. Þá skuluð þér leiða þau bæði að borgarhliðinu og lemja þau grjóti til bana. Stúlkuna vegna þess að hún kallaði ekki þó að hún var inn í borginni og mannin vegna þess að hann spjallaði konuna unga síns. Þannig skal þú útrýma hennu illa burt frá þér. En ef maðurinn hittir föstnuðu stúlkuna út á víðavangi og hann tekur hana með valdi og leggst með henni, þá skal maðurinn ein deyja, sá er með henni lagðist. En stúlkunni skal þú ekkert gjöra. Hún hefur ekki frá með neitt að sem dauða sé vert, því að hér stóð eins á og þegar maður ræst á náunga sinn og drepur hann því að þar sem hann hitti hana út á víðamangi kann fastnaða stúlgan að hafa kallað en engin veri við til að hjálpa henni Ef maður hittir mei sem eigi er fjössnuð og hann tekur hana og leggst með henni og komið er að þeim þá skal maðurinn er lagðist með henni greiða föður stúlkunar 50 sikla silfurs en hún skal verða kona hans Fyrir því að hann hefði spjallað hana Honum skal eigi heimilt að skilja við hana Alla æfi sína Egi skal maður gangað eiga konu föður síns Né fletta upp ábreyðu föður síns Tuttugasti og þriðji kafli Hverju meina skuli aðgang að þingsam komu safnaðarins Engin sá er meittur hefur verið eistnamari eða hreðurskorinn má veri söpnuði drottins. Engin bastarður má veri söpnuði drottins, jafnvel ekki tíundi maður frá honum má veri söpnuði drottins. Engin ammóníti eða móabíti má veri söpnuði drottins, jafnvel ekki tíundi maður frá þeim má vera í söpnuði drottins að eilífu vegna þess að þeir komu ekki í móti yður með brauð og vatn þá er þeir vorðið á leiðinni frá Egyftalandi og vegna þess að þeir keftu í móti þér Bíleam Beorsson frá Petor í Mesopotamíu til þess að bölva þér en drottin Guð vildi ekki hlýða á Bíleam og drottin Guð þinn snýri í blessan fyrir þér Af því að drottinguð þinn elskaði þig. Þú skalt aldrei, alla æfið þín láta þér andum farsalt þeirra á velgengni. Þú skalt eigi hafa andstigð á Eddomítum því að þeir eru bræður þínir. Þú skalt eigi hafa andstigð á Egyptum því að þú dvaldir sem útlendingur í landi þeirra. Afkomendur þeirra í þriðja lið mega vera í söfnugu drottins. Um hreinleika herrbúðana Þegar þú fer í herrnað móti óvinnum þínum þá skal þú gæta þín við öllum ítlum hlutum Ef einhver sem með þér er er ekki hrein vegna þess sem hann hefur hendum nóttina þá skal hann ganga út fyrir herrbúðirnar og má eigi koma inn í herrbúðirnar En að álýnum degi skal hann lauga sig í vatni Og er sól er sest, má hann aftur ganga inn í herrbúðirnar. Þú skalt og hafa afvikinn stað fyrir utan herrbúðirnar. Þangað skalt þú fara erinda þinna og þú skalt hafa spaða í tækjum þínum og er þú þarft að setjast niður úti, þá skalt þú grafa hólu með honum, mokaðvinast aftur yfir og hilja saurindin. Þegar drottin guð þinn er á gangi um herrbúðir þínar til þess að frelsa þig, og gefa óvinni þína á þitt vald fyrir þvískulu herrbúðir þínar helgar vera svo að hann sjáu ekkert óþokkalegt hjá þér og snúi sér burt frá þér. Ímisleg ákvæði Þú skalt eigi framselja í hendur húsbónda þræl sem flúið hefir til þín frá húsbónda sínum. Hann skal setjast aðhjá þér í landi þínu Á þeim stað er hann sjálfur velur, í einhverri á borgum þínum, þar sem honum best líkar. Þú skalt ekki sína honum ójöfnuð. Á meðal Ísraels stætra má engin vera, svo er helgið sig sörlifnaði, og á meðal Ísraels svona má engin vera, svo er helgið sig sörlifnaði. Þú skalt eigi bera skækjulöun eða hundsgjald inn í hús drottins guðsþýns eftir neynu heiti því að einni hvort vekja þetta er drottni guði þínum andstikilegt. Þú skalt ekki taka fjárleigu af bróður þínum, hvorki fyrir peninga, matvæli, nýjan nokkurn hlut annan er ljám á gegn leigu. Af útlendum manni máttú taka fjárleigu en af bróður þínum máttú ekki taka fjárleigu Til þess að drottin blessi þig í öllu því er þú tekur þér fyrir hendur í landinu sem þú heldur nú inn í til þessa að taka það til egnar. Þegar þú gjurir drottin Guði þínum heitt, þá skalt þú ekki láta dragast að efna það síðan eðla mun drottin Guði þinn krefjast þess af þér og það verða þér til sindar. En þótt þú sleppir því að gera heitt, Þá hvílir enginn sekt á þér fyrir það. Það sem komið hefir yfir varir þínar, skal þú halda og breyta eftir því, eins og þú sjálfviljulega hefur heitið trottni guðið þínum, það sem þú hefur talað með munnið þínum. Þegar þú kemur í víngarna unga þins, þá mátt þú eta vínber eins og þið listir, þartil er þú ert mettur, en í þitt mátt þú ekkert láta. Þegar þú kemur á kornakur náunga þins, þá mátt þú tína öx með hendinni, en síð mátt þú ekki sveifla yfir kornstöngum náunga þins. Tuttugastu og fjórði kafli Um hjónaskilnað Ef maður gengur að eiga konu og samrekkir henni, en hún finnur síðan ekki náð í augum hans af því að hann verður var við eitthvað viðbjóðslegt hjá henni, Og hann skrifar henni skilnaðarskrá og fær henni í hendur og lætur hann fara burt af heimili sínu. Ef hún því næst eftir að hún er farin burt af heimili hans, fer og giftist öðru manni. En þessi segnimaður leggur líka óvild á hana og skrifar henni skilnaðarskrá og fær henni í hendur og lætur hann fara burt af heimili sínu. Eða ef setni maðurinn sem kvæntist henni deyr, þá má ekki fyrir maður hennar, sá við hana skildi, taka hana aftur sér að konu eftir að hún er sörguð orðin. Því að slíkt er andstikilegt fyrir drottni. Og þú skalt eigi flekka landið sem drottin guð þinn gefur þér til eignar. Ímisleg ákvæði Þegar maður er nýkvæntur, þá skal hann ekki fara í herðnað og engar álugur skulu á hann lagðar. Hann skal vera frjáls maður fyrir heimili sitt eitt ár svo að hann gleði konu sína er hann hefur gengið að eiga. Egi skal taka hvörn eða efri hvarnarstein að veði, því að það var að taka líf mannsins að veði. Ef maður verður uppvísað við að stela einhverjum af bræðrum sínum, einhverjum af Ísraelsmönnum og hann fer með hann sem þræl eða selur hann, þá skal líkur þjófur deyja. Þannig skal þú útrýma hinnu illa burt frá þér. Gæt þín í lík þrárveikindum að athuga vandlega og fara eftir öllu því sem levítaprestarnir tjá yður. Þér skuldið gæta þess að gjöra svo sem ég hef fyrir þá lagt. Minnstu þess hvað drottinn Guð þinn gjörði við Mirjam á leiðinni, þá er þér fóruð af Egiptalandi. Þegar þú lánar náunga þínu eitthvað, hvað sem það svo er, þá skalt þú eigi ganga inn í húsans til þess að taka veða vonum. Þú skalt stanna emast útifirir og sá er þú lánar, Skal færa þér veðið út Og ef það er snöður maður Þá skalt þú ekki leggjast til kvíldar Með veð hans Heldu skalt þú skila honum aftur Veðinu um sólarlagsbyr Svo að hann geti lagst til kvíldar Í yfirhöfnsinni Og blessi þig Og það mun talið verða þér til réttlætis Fyrir auðliti drottins Guðsþíns Þú skalt eigi beita fátæk hann og þurfandi dálunaman ofríki, hvort sem hann er einn af bræðrum þínum eða útlendingum þeim er dvelja í landi þínu innan borgarlýða þinna. Þú skalt greiða honum kvaup hans sama daginn áður en sól sest því að hann er fátækur og hann langar til að fá það. Svo að hann hrópi ekki til drottins yfir þér og það verði þér til sindar. Feður skuli ekki lífláttnir verða á ásamt börnunum og börn skuli ekki lífláttinn verða ásamt feðrunum. Hver skal lífláttinn verða fyrir sína eigin sind? Þú skalt ekki halla rétti útlends manns eða munadarleysingja. Þú skalt ekki taka fatnað ekjunar að veði. Og þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi og að drottinn guð þinn þig þaðan. Fyrir því býð ég þér að gjöra þetta. Þegar þú sker upp kortn á akri þínum og gleymir kortbundinni úti á akrinum, þá skalt þú ekki snúa aftur til að sækja það. Útlendingurinn, munnaðaleysinginn og ekjan mega fá það. Til þess að drottin blessi þig í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Þegar þú slær ávegsti af olíu þínum, þá skalt þú ekki gjöra eftirleit í greinum trjána. Útlendingurinn, munadaleysingin og ekjan mega þá það. Þegar þú tínir vingar þinn, þá skalt þú ekki gjöra eftirleit. Útlendingurinn, munadaleysingin og ekjan Meg að fá það. Þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi. Fyrir því býð ég þér að gjöra þetta. 20. og 5. kafli Þegar deila rís milli manna og þeir koma fyrir dóm og dómur hefur uppkveðin verið yfir þeim með þeim hætti að hinn saklausi hefir verið sýknæður en hinn seki dæmdur sekur og hinn seki hefur unnið til hústróku þá skal dómariinn láta leggja hann niður og láta slá hann í viðurvist eins margt högg og hæfir miskjörð hans hann má láta slá hann 40 högg en ekki fleiri til þess að bróðir þinn verði ekki fyrir litlegur í augum hans ef haldið er áfram að slá hann enn mörg högg. Þú skalt ekki múlbinda uksan er hann þreskir. Um mágskildu Þegar bræður búa saman og eitt þeirra deyr og á engan son, þá skal kona hins látna ekki giftast neinum manni úrættis. Máur hennar skal ganga inn til hennar og taka hana sér fyrir konu og gegna mágskildunni við hana. En fyrsti sonurinn er hún fæðir, skal teljast sonur hins látna bróður hans svo að nafn hans að mágist ekki úr Ísrael. En ef manninn físir eigi að ganga að eiga bróður konu sína, þá skal hún ganga upp í borgarliðið til öldunganna og segja Mágur minn færist undan að halda við nafni bróður síns í Ísrael. Hann vil ekki gegna mágskildunni við mig. Öldungar borgar hans skulu þá kalla hann fyrir og tala við hann. Og ef hann stendur fastur fyrir og segir, mig físir eigi að ganga þega hana, þá skal mákona hans ganga að honum í viðurvist öldungana, draga skóin að fæti honum, Rækja framann í hann, taka til máls og segja Svo skal fara með hvern þann er eigi vill reysa við ætt bróðusins Og ætt hann skal í Ísrael nefnd berfótsætt Ímisleg ákvæði Þegar tveir menn eru í áflogum og kona annars leipur að Til þess að hjálpa manni sínum úr höndum þess slær hann og hún réttir út höndina og tekur um hreðjar honum, þá skalt þú höggva af henni höndina og eigi líta hana vægðarauða. Þú skalt ekki hafa tvenns konar í sjóðið þínum, annan stærri og hinn minni. Þú skalt ekki hafa tvenns konar efu í húsið þínu, aðra stærri og hina minni. Þú skalt hafa nákvæma og rétta vóg. Þú skalt hafa nákvæma og rétta efu. Til þess að þú lifir lengi í landinu sem drottin Guð þinn gefur þér. Því að hver sá er slíkt gjörir, hver sá er ránglæti fremur, er drottin Guði þínum anstikilegur. Minnstu þess hvernig amalikýtar fóru með þig á leiðinni, þá er þér fóruð af ekipta landi. Hvernig þeir réðust á þig á leiðinni og unnu á þeim er aftastir fóru. Öllum þeim er þreytir voru og aftur úr drógust, þegar þú var stórðin lúin og uppgefin og óttuðust ekki Guð. Fyrir þvískaltú þegar drottinn Guð þinn veitir þér hvíld fyrir öllum óvinnum þínum allt í kringum þig í landinu, sem drottinn Guð gefur þér sem arf til egnar, afmá nafn Amalikita af jörðinni. Gleim því ekki. 20. og 7. kafli Játning trúar við frumgróðafórn Þegar þú ert komin inn í landið sem drottinn guð gefur þér til eignar og þú hefur tekið það til eignar og ert sestur að í því þá skalt þú taka nokkuð af frumgróða alls ávaxtar landsins er þú færa af landið þínu því er drottinn guð þinn gefur þér Láta það í körfu og fara með það til þess daðar er drottin Guð þinn velur til þess að láta nafn sitt búa þar. Þú skalt fara til prestsins sem þá er og segja við hann. Ég játa í dag fyrir drottin Guði þínum að ég er komin inn í landið sem drottin sór feðrum vorum að gefa oss og presturinn skal taka körfuna af hendi þér og setja hana niður fyrir framan alltari drottins guðstíns. Þá skal þú taka til máls og segja frammi fyrir drottni guði þínum Fadir minn var umreykandi Aramei og hann fór söður til Egiptalands fáliðadur og dvaldist þar sem útlendingur og var þar að mikilli sterkri útlendingur og fjölmenri þjóð. En egyptar fóru ítla með oss, og þjáðu oss, og lögðu á oss þunga þrælavinnu. Þá hrópuðum við til drottins, guðsfeðra vorra, og drottin heyrði röstvora, og sá eindvora, þraut og ánöð. Og drottin flutti oss af landi með sterkri hendi, og útréttum armlegg, með mikilli skelvingu og með táknum og undrum. Og hann leytti ás hingað og gaf ós þetta land, land sem flýtur í mjólk og hunangi. Og nú færi ég hér frumgóðan af ávexti landsins, þess þú drottinn hefir gefið mér. Þvínast skalt þú setja það niður frammi fyrir drottni guði þínum, og falla fram fyrir drottni Guði þínum, og þú skalt gleðjast yfir öllum þeim gæðum sem drottinn Guði þinn hefur gefið þér, þú og skildulið þitt, og levitinn og útlendingurinn sem hjá þér eru. Tíund til fátækra Þegar þú hefur greitt alla tíund af afraksstri þínum þriðja árið, tíundar árið, og hefir fengið hana í hendur levitanum, útlendingnum, munadalesingjanum og ekkunni, svo að þau megi eita hana innan borgarhlýða þinna og verða mett, þá skalt þú segja frammi fyrir drottnig vöðið þínum. Ég hefði flutt til heilaga burt úr húsinu og fengið það í hendur levitanum, útlendingnum, munadalesingjanum og ekkunni og farið hann í nákvæmlega eftir bóðorði sínu. Því er þú hefur fyrir mig lagt. Ég hefði eigi breytt út af neinu bóðorða þinna, nýja glemt nokkru þeirra. Ég hefði eigi eðtið neitt af því í sorgminni, eigi flutt neitt af því burt, er ég var óhræð, og eigi gefið döðumanni neitt af því. Ég hefði hlýtt röstu drottins guðsmíns og gjört allt eins og þú hefur fyrir mig lagt. Lít neyður frá þínum heilaga bústað, frá himnum, og blessa þú líð þinn Ísrael og landið sem þú hefur gefið oss eins og þú sórst feðrum vorum, land sem flýtur í mjólk og hunangi. Formáli sáttmálans, milli guðs og líðsins. Í dag býður drottinn guð þinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni. Þú hefur látið drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn guð. Og að þér skulið ganga á hans vegum og varðveita lög hans skipanir og ákvæði og hlíða hans röstu. Og drottinn hefur látið þig lísa yfir því í dag að þú villir vera hans eignar líður eins og hann hefur boðið þér. Og að þú villir varðveita allar skipanir hans svo að hann geti hafið þig yfir allar þjóðir er hann hefur skapað til lofs, fræðar og heiðurs og þú sér drottni guðið þínum helgadur líður eins og hann hefur sagt Sáttmálsháttíð haldin 20. og 7. kabli Fyrir um sáttmálsháttíð Móse og öldungar Ísraels buðu líðnum og sögðu Varðveitið allar þær skipanir sem ég legg fyrir yður í dag og þegar þér eruð komnir yfir jórdan inn í landið sem drottinn Guð gefur þér þá skal þú reysa upp stóra steina og strjúka þá utan kalkki og rita á þá öll orð lögmáls þessa þá er þú ert komin yfir um til þess að þú komist inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér Land sem flýtur í mjólk og hunangi, eins og drottin guð feðra þinna hefur heitið þér. Og þegar þér eruð komnir yfir jórdan, þá skuluð þér reysa upp þessa steina sem ég hefði mælt fyrir um í dag, á ebalfjalli, og strjúka þá utan kalki. Þú skalt og reysa drottni guði þínum þar altari, altari af steinum. Þú mátt ekki bera að þeim járntól. Af óhugnum steinum skalt þú reysa alltari drottins guðstíns og á því skalt þú fórna drottni guði þínum brennifórnum. Og þú skalt sláttra heitla og eta þær þar og gleðjast frammi fyrir drottni guði þínum. Og þú skalt rita á steinana öll orð þessa lögmáls mjög greinilega. Móse og Levitaprestarnir töluðu til alls Ísraels og sögðu. Ver hljóður og hlýða á Ísraels. Í dag er þú orðin líður drottins guðstíns. Fyrir því skal þú hlýða röstu drottins guðstíns og halda skipanir hans og lög sem ég legg fyrir þig í dag. Þennan sama dag bauð Móse líðnum og sagði Þessi skulu standa á Garísím fjalli til þess að blessa líðin þegar þér eruð komnir yfir Jórdan Simeon Levi Júta Isakar Jósef og Benjamin Og þessi skulu standa á Ebalfjalli til að lísa bölvan Rúben Gath Asser, Sebulon, Dan og Naftali. Tólf bannfæringar Levitafnir skulu taka til máls og segja með hári röstu við alla Ísraelsmenn. Bölvaður er sá maður sem býr til skurðgóð eða steift líkneski, andstigð drottni. Handaverk smiðs og það á laun og allur líðurinn skal svara Amen. Bölvaður er sá sem óvirðir föður sinn eða móður sína og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem færir úr stað landamerki náunga síns. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leiðir blindan mann af réttri leið. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem hallar rétti útlends manns munadarleysingja eða ekki. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leggst með konu föður síns, því að hann hefur flett upp ábreyðu föður síns. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem hefur samlag við nokkra skepnu. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leggst með sýstur sinni, hvort heldur hún er dóttir föður hans eða dóttir móður hans. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leggst með tengdamóður sinni. Og allur líðurinn skal segja Amen. Bölvaður er sá sem vegur náunga sinn á laun. Og allur líðurinn skal segja: Amen. Bölvaður er sá sem lætur múta sér til þess að vega saklausan mann. Og allur líðurinn skal segja: Amen. Bölvaður er sá sem eigi heldur í gildi orðum þessa lögmáls, með því að breyta eftir þeim. Og allur líðurinn skal segja Amen. 20. og 8. kabli Blessanir Ef þú hlýðir grandgæfilega röstu drottins guðstíns, svo að þú varðveitir og heldur allar skipanir hans, þær er ég legg fyrir þið í dag, þá mun drottin guðstinn hefja þið yfir allar þjóðir á jörðu, og þá munu fram við þið koma og á þér rætast allar þessar blessanir, ef þú hlýðir röstu drottins guðstíns. Blessaður ertu í borginni og blessaður ertu á akrinum. Blessaður er ávögstur kvíðar þins og ávögstur lands þins og ávögstur fjánaðar þins. Viðkoma nautgripa þinna og burðir hjarðar þinnar. Blessuð er karfa þín og degtróð þitt. Blessaður ert þú þegar þú gengur inn og blessaður ert þú þegar þú gengur út. Drottin mun láta óvinni þína býða ósigur fyrir þér. Þá er upprísa í móti þér. Um einn veg munu þeir fara í móti þér en um sjö vegu munu þeir flýja undan þér. Drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Og hann blessi þig í landinu sem drottin guð gefur þér. Drottin gjöru þig að líð sem heilagur er fyrir honum eins og hann hefur svarið þér ef þú varðveitir skipanir drottins guðstíns og gengur á hans vegum. Og allar þjóðir á jörðinni munu þá sjá að þú hefi nefndur verið eftir nafni drottins og þær munu óttast þig. Drottin mun veita þér gnægð í ávegsti kviðar þins og í ávegsti fjenaðar þins og í ávegsti lands þins í landi því sem drottin sór feðrum þínum að gefa þér. Drottin mun uppljúka fyrir þér forðabúri sínu hinu góða himninum til þess að gefa landi þínu regn á réttum tíma og blessa öllverk handa þinna og þú munt fjélána mörgum þjóðum en sjálfur eigi þurfa að taka fjæða lani Drottin mun gera þig að höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við en aldrei færa sniður á við ef þú hlýðir skipunum drottinn skuðsþíns þeim er ég legg fyrir þig í dag til þess að þú varðveitir þær og breytir eftir þeim og ef þú víkur ekki frá neinu boðorði þeirra er ég legg fyrir yður í dag horki til hægri né vinstri til þess að elta aðra guði og þjóna þeim Bannfæringar En ef þú hlýðir ekki röstu drottins guðstíns svo að þú varðveitir og haldir allar skipanir hans og lög er égleg fyrir þið í dag þá munu framvið þið koma og á þér hrína allar þessar bölvanir Bölvaður ert þú í borginni og bölvaður ert þú á akrinum Bölvuð er karfað þín og degð trók þitt. Bölvaður er ávöxtur kviðar þíns og ávöxtur lands þíns. Viðkoma nautgripa þinna og burðir hjarðar þinnar. Bölvaður er þú þegar þú gengur inn og Bölvaður er þú þegar þú gengur út. Drottin mun senda yfir því bölvun, skelving og óknun í öllu því Er þú tekur þér fyrir hendur að gjöra? Unns þú gjör eiðist og fyrir fest skindilega, sökum ítlera að verka þinna. Sökum þess að þú yfirgafst mig. Drottin mun láta drepsóttina við þig loða, þar til er hann eyðir þér úr landið því, er þú heldur nú inn í, til þess að taka það til eignar. Drottinn mun slá þig með tæring og köldu, hita og bruna, með ofþyrki, korndrepi og gulnan. Og mun þetta ársæki þig um þú líður undir lok. Himinninn yfir höfði þér skal verða sem eyr, og jörðin undir fótum þér sem járð. Í staðregns mun drottin láta rík og sandfók koma yfir land þitt. Það mun falla yfir þig af himni, uns þú ert gjör eittur. Drottin mun láta þig býða ósugur fyrir óvinum þínum. Um einn veg mun þú fara í móti þeim, en um sjö vegu mun þú flýja undan þeim og þú mun það gríla, fyrir öll konungsríki jarðarinnar. Og hræðin mun verða æti fyrir alla fugla heiminnsins og fyrir dýr jarðarinnar. Og engin mun fæla þau burt. Drottin mun slá þig með eigifskum könum, með kýlum, kláða og útbrotum, svo að þú skalt verða ólæknandi. Drottin mun sláð þig með vitfyrring, blindni og hugarsturlan. Þú mun fálma um hábjartan dag eins og blindur maður fálmar í myrkri. Og þú mun enga gæfur hljóta á vegum þínum og þú mun alla daga sæta tómri undir okun og ránskap og enginn mun hjálpa þér. Þú mun festa þér konu en annar maður mun leggjast með henni. Þú munt reysa hús en eigi búa í því. Þú munt planta víngarð en engar hans nýtjar hafa. Uxa þínum munst látrað verða fyrir augunum á þér, en þú munt ekki fá neitt af honum að eita. Astna þínum mun rænt verða að þér ásjáandi, en hann mun eigi hverfa aftur til þín Sauðir þínir munu seldir verða í hendur óvinnum þínum og enginn mun hjálpa þér Sinir þínir og dætur munu seldar verða í hendur annari þjóð og augu þín skulu horfa á það og daprast af þrá eftir þeim allan daginn en þú skalt eigi fá að gjörð Ávöxt lands þíns og allt það er þú hefur ablað þér með strítið þínu, mun þjóð ein eita sem þú ekki þekkir og þú mun sæta á þján eigni og undir okun alla daga. Og þú mun verða vitstóla út af því er þú verður að horfa upp á. Drottin munst láð þig með íllkynjuðum ólegnandi könum á knjám og fótlegjum frá iljum, og allt upp á hvirvill. Drottin munn leiða þig og konung þinn, þann er þú munn taka yfir þig, til þeirrar þjóðar er forki þú nýja feður er hafa þekkt. Og þar munn þú þjóna öðrum guðum, stokkum og steinum. Og þú munn verða að undri, orðskvíð og spotti meðal allra þjóða, þeirra er drottin leiðir þig til. Mikið kortsæði myndt þú færa út á akrana, en litlu skalt þú aftur innsapna, því að engisbrettur skulu upp eðta það. Þú myndt planta víngarða og yrkja þá, en vín myndt þú kvorki drekka nýja leggja fyrir til geimstlu, því að maðkurinn mun eða því. Þú myndt hafa olíutré um allt land þitt. En með ólíu myndt þú eigi smerja þig því að ólífur þínar munu detta af. Þú mynd geta svonu og dætur en ekki fá að njóta þeirra því þau munu fara í útleið. Öll treðin og ávost lands þins munu engi spretturnar leggja undir sig. Útlendingurinn sem hjá þér er mun stíga hærra og hærra upp yfir þig en þú færast lengra og lengra nýðrófið. Hann mun lána þér en þú munt eigi lána honum. Hann mun verða höfuðið en þú munt verða halinn. Allar þessar bölvanir munu koma fram á þér, elta þig og á þér rýna Unns þú ert gjör eittur, að því að þú hlítir ekki röstu drottins guðstíns, að varðveita skipanir hans og lög, þau er hann fyrir þig lagði. Og þar skuli fylgja þér og niðjum þínum ævinlega, sem tákn og undur. Fyrir því að þú þjónaðir ekki drottni guði þínum með gleði og fúsu geði, af þú hafðir alls nættir. Þá skalt þú þjóna óvinum þínum þeim er drottinn sendir í móti þér, hungraður og þyrstur, klæðlaus og farandi alls á mis. Og hann mun leggja járn og ok ká háls þér, unsan hefur gjör eitt þér. Drottinn mun stefna í móti þér þjóð einni úr fjarlægð frá enda jarðarinnar, og kemur hún fljúandi eins og ördn. Þjóð, hverjar tungu þús ekki skilur? Íllúðlegri þjóð, sem eigiskei til mann grein gamalmenna og enga vægð sínir ungmennum. Og hún mun eita ávöxt fjönaðar þins og ávöxt lands þins, uns þú ert gjör eittur. Hún mun ekki leifa þér korni, aldinlegi og ólíu. Við komu nauta þinna, né burði hjarðar þinnar, unns hún hefir gjörðt út afið þig. Hún mun gera umsáttum þig í öllum borgum þínum, unnsinir háu og ramgjörfu múrar þínir, sem þú treystir á, eru hundir um land þitt allt. Og hún mun gera umsátum þig í öllum borgum þínum, allstaðar í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefur þér. Og þú mynd eita ávókst kviðar þíns holdið af svonum þínum og dætrum. Þeim er drottin guð þinn hefur gefið þér. Svonarri mönnum mun umsátrið ganga og þær hörmungar er þú mynd sæta af óvinum þínum. Jafel, sá maður meðal þín sem mjúk lífur er og mjög kveifarlegur. Mun óblíðu auga líta bróður sinn, konuna í falmi sínum og þau börn sín er hann enna og eftir. Og eigi tíma að gefa neynu af þeim neitt af holdi barna sinna sem hann etur, af því að hann hefur ekkert annað til. Svo nærri mönnum mun umsátrið ganga og þær hörmungar er þú munt sæta af óvinnum þínum í öllum borgum þínum. Mjúklíf og kveifarleg kona meða þín sem aldrei hefur reynt að tilla fæti sínum á jörðina af kveifarhætti og tepruskap, mun óblíðu auga líta mannin í fami sínum, svo og dóttur sína. Og fylgjuna sem útgengur af skauti hennar og börn sín þau er hún elur. Því að hún etur þau sjálf á laun þegar allar bjargir eru bannaðar. Svo nærri mönnum mun umsátrið ganga og þær hörmungar er þú munn sæta af óvinnum þínum í öllum borgum þínum. Ef þú gætir þess eigi að halda öll fyrirmæli þessa lögmáls, þau er rítuð eru í þessari bók, með því að óttast þetta dyrlega og hræðilega nafn Drottin Guð þinn, þá mun Drottin slá þig. Og niðja þína með feikna pláum, með miklum pláum og þrálátum, með íllkynjuðum sjúkdómum og þrálátum. Og hann mun aftur láta yfir því koma allar hinnar ekisku sóttir þær er þú hræðist og þær munu við því loða. Auk þess mun drottinn láta yfir því koma allar þá sjúkdóma og allar þær pláur sem ekki eru rítaðar í þessari lögmálsbók, unns þú ert gjör eittur. Aðeins fámennur hópur skal eftir verða af yður í stað þess að þér áður voruð sem stjörnur himins að fjölda til af því að þú hlítir eigi röstu drottins guðsins. Og eins og drottin áður fyrri hafði yndi af því að gera vel við yður og markfalda yður, Eins mun drottin hafa yndi af að tórtíma yður og gjör eyða. Og þér munið verða reknir burt úr því landi er þér haldi nú inn í til þess að taka það til egnar. Og drottin mun dreifa þér meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars. Og þar mun þú þjóna öðrum guðum sem hvorki þú, nýjafedur þínir, hafa þekkt stokkum og steinum. Og meðal all þessara þjóða mynd þú eigi mig búa í næði og hvergi mun hvildarstaður vera á fæti þínum heldur mun drottin gefa þér þar skjálfandi hjarta þrottnandi augu og ráðþrótta sál. Lífþitt mun leika fyrir þér sem á þræði og þú mun trættur vera nótt og dag og aldrei vera ugglaus um líf þitt. Á morgnana myndu segja, ó að það væri komið kveld. Og á kveldin myndu segja, ó að það væri komin morgun. Sökum hræslu þeirrar er gagntekið hefir hjartað þitt, og sökum þess er þú verður að horfa upp á. Drottinn munn flytja þig aftur til Egyftalands á skipum. Þá leið er ég sagði um við þig. Þú skalt aldrei framar líta hana. Og þar munu þér boðnir verða óvinnum til kaups að þrælum og ambáttum, en enginn vilja kaupa. 20. og kvotingar ráða um að halda sáttmálan Þessi eru orð sáttmálans sem drottinn bauð Mósé að gjöra við Israelsmenn í Móabslandi auk sáttmálans sem hann gerði við þá hjá Hórep Mósé kallaði saman allan Israél og sagði við þá Þér hafið séð allt það sem drottinn gjörði fyrir augum í þar landi, við fará og alla þjóna hans og allt land hans. Hinn miklu máttarverk er þú hefur séð með eigin augum, hinn miklu tákn og undur. En allt fram á þennan dag hefur drottinn ekki gefið yfir hjarta til að skilja með, augu til að sjá, Eða eiru til að heyra. Ég leyti yður í fjörutjú ár um eðumörkina. Þöt yðar slitnuðu ekki á yður og skór þínir slitnuðu ekki á fótum þér. Brauð áttu þér ekki og vín eða áfengan drikk drukkuð þér ekki. Til þess að þér mættuð skilja að ég er drottinn, guð yðar. Er þér komið hingað og síhón konungur í Hesbon og óg konungur í Basan, fóru í móti ós til orustu, þá unnum við er sigur á þeim og tókum land þeirra og gáfum það rúpenítum, gadiítum og hálfri ættkvíslu manna seg til egnar. Varðveitið því orð þessa sáttmála og breytið eftir þeim til þess að þiðu lánist vel allt sem þér gjörið. Þér standið í dag allir frammi fyrir drottni guði íðar, höfusmenn íðar, ættkvistlir íðar, öldungar íðar, tilsjónar menn íðar, allir karlmenn í Ísrael, börn íðar og konur og útlendingar þínir sem eru í herbúðum þínum, bæði viðarhögsmenn og vassberar þínir. Til þess að gangast undir sáttmála drottins guðstíns og ég eifest samfélag við hann er drottinn guð þinn gjörir við þið í dag til þess að hann gjöri þið í dag að sínum líð og hann sé þinn guð eins og hann hefir heitið þér og eins og hann hefur svarið færum þínum Abraham, Ísak og Jakob en ég gjöri ekki þennan sagtmála og þetta eifesta samfélag við yður eina Heldur bæði við þá sem standa hér með ós í dag frammi fyrir drottni guði vorum og einnig við þá sem ekki eru hér með ós í dag. Þér vitið sjálfir að við erum byggum á landi og hvernig við erum komumst mitt í gegnum þær þjóðir er þér urðuð að fara gegnum og þér sáuð viður stigðir þeirra og skurðgóð þeirra úr tré og steinum, silfri og gulli sem hjá þeim voru. Aðeins að eigi sé meðal í þar karl eða kona eða heimili eða ættkvistl, sem í dag snúi hjarta sínu frá drottnið guði vorum og gangi að dyrka guði þessara þjóða. Aðeins að eigi sé meðal í þar rót sem beri eittur og malurt að ávegsti. Enginn sem teljið sig sælan í hjarta sínu og segi er hann heyri orð þessa eðfesta sáttmáls Mér mun vel farnast, þótt ég gangi fram í þrjósku hjarta míns Slíkt mundi leiða til þess að hið vökvaða yrði afmáð ásamt hinu þurra Drottin mun eigi vilja fyrirgefa honum Heldur mun reiði drottins og vandlæting þá bálast gegn slíku manni og öll bölvunin sem rituð er í þessari bók mun þá á honum hvíla og drottin mun afmá nafn hans af jörðunni og drottin mun skilja slíka ættkvísl úr öllum ættkvíslum Ísraels henni til glötunar samkvæmt öllum bölvunum sáttmálans sem rýtaður er í þessari lögmálsbók. Hinn komandi kynslóð börnýðar sem uppmunu vaksa eftirýður og útlendir menn sem koma munu á fjarlægu landi munu segja er þeir sjá pláur þær og sóttir er drottinn hefur lagt á land þetta. Landið er allt orðið að brennisteini, salti og brunaskettlum. Þar verður eigi sáð Og ekkert sprettur þar, og engin jurt kemur þar upp úr jörðinni. En allt er umturnað eins og sódóma og gómóra. Atma og sepóin er drottinn umtörnað í reyði sinni og heift. Já, allar þjóðir munu segja. Hvers vegna hefur drottinn farið svo með þetta land? Hvernig stendur á þessari miklu ofsa reiði þá munu menn svara af því að þeir yfirgáfu sáttmál að drottins guðs feðra sinna sem hann gerði við þá er hann leiddi þá af egifta landi en gengu að dýrka aðra guði ófalli fram fyrir þeim guði er þeir þektu eigi og hann hafði eigi úthlut við þeim fyrir því upptendraðist reiði drottins gegn landi þessu Svo að hann létt yfir þá koma alla þá bölvun sem rýtu er í þessari bók. Og drottinn sleit þá upp landi þeirra í reiði og heft og mikillig gremju og þeytti þeim í annað land og er svo enn í dag. Hinn er leyndu hlutir heyra drottni guði vorum en það sem opinberað er heyrir oss og börnum vorum ævinlega svo að við erum breyta eftir öllum orðum lögmáls þessa Þrítugasti kafli Þegar allt þetta blessunin og bölvunin sem ég hefi lagt fyrir þig í dag kemur fram við þig og þú hugfestir það meðal allra þeirra þjóða Er drottin Guð þinn rekur þig til og þú snýr þér aftur til drottins Guðs þíns, og hlýðir röstu hans í öllu sem ég býð þér í dag bæði þú og börn þín af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni þá mun drottin Guð þinn snúa við högum þínum og miskuna þér og sapna þér aftur saman frá öllum þjóðum Þeim er drottinn Guð þinn hefur dreift þér á meðal. Þótt þínir brottreknu væru ystvið skaut himins, þá myndi drottinn Guð þinn saman sapna þér þaðan og sækja þig þangað. Og drottinn Guð þinn mun leiða þig inn í landið sem feður þín er áttu og þú skalt taka það til egnar og hann mun gera enn betur til þín og fjölga þér enn meir en feðrum þínum. Drottin Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo að þú elskir drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni, til þess að þú megi lifa. Og drottin Guð þinn mun láta allar þessar bölvanir bytna á óvinnum þínum og fjöndum, þeim er hafa ofsótt þýð. En þú munt aftur hlýða röstu drottins og halda allar skipanir hans þær er égleg fyrir þig í dag. Drottin Guð þinn mun veita þér gnæð gæða í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Í ávegsti kviðar þins og í ávegsti fénaðar þins og í ávegsti lands þins. Því að drottin mun aftur gleðjast yfir þér þér til heitla eins og hann gladdist yfir feðrum þínum ef þú hlýðir röstu drottins guðsýns og varðveitir skipanir hans og lög sem rýttu þeir eru í þessari lögmálsbók ef þú snýr þér til drottins guðsýns af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni þetta bóðorð sem ég legg fyrir þig í dag er þér eigi um megn og það er eigi fjarlægtir. Ekki er það upp í himninum svo að þú þurfir að segja hver allir fari fyrir oss upp í himnin og sæki það hand og kunngeru oss það svo að við erum eigum breyta eftir því. Og það er eigi hinum eigin hafsins svo að þú þurfir að segja hver allir fari fyrir oss yfir hafið Og sæki það handa oss og kunngjöri oss stað svo að við erum breyta eftir því. Heldur er orðið harla nærri þér, í munni þínum og hjarta þínu, svo að þú getur breykt eftir því. Sjá, ég hef í dag lagt fyrir því líf og heill, dauða og óheill. Ef þú hlýðir skipunum drottins Guðs þins, þeim er ég legg fyrir því í dag að elska drottin Guðsinn, ganga á hans vegum og varðveita skipanir hans, lög og ákvæði, þá mun þú lifa og margfaldast. Og drottin Guðsinn mun blessa því í landi því ef þú heldur inn til þess að taka það til egnar. En ef hjarta þitt gjörist frá hvert og þú verður óhlíðin og lætur tælast til að falla fram fyrir öðrum guðum og dýrka þá, þá bóða ég yður í dag að þér munuð gjörsamlega farast. Þér munuð þá eigi lifa mörg árin í landi því eða þér haldi nú inn yfir jórdan til þess að taka það til egnar. Ég kveði í dag bæði heiminn og jörð til vittnismóti yður að ég hefi lagt fyrir því lífið og döðan, blessunina og bölfunina. Veldu þá lífið. Til þess að þú og niðjar þínir megi lifa, með því að elska drottinn Guð þinn, röstu hans og halda þér fast við hann. Því að undir því er líf þitt komið, og lang gæður aldur þinn, svo að þú meir búa í landinu sem drottinn sór feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakob að gefa þeim. Skilnaðast undum ósi og andlátt Þrítugasti og fyrsti kafli Jósúa skipaður eftir maður Móse Móse fór og flutti öllum Ísrael þessi orð og sagði við þá Ég er nú hundrað og tuttugu ára Ég get ekki lengur gengið út og inn og drottinn hefur sagt við mig Þú skalt ekki komast yfir hana Jórdan. Drottin Guð fer sjálfur yfirum fyrir þér. Hann mun sjálfur eigða þessum þjóðum fyrir þér, svo að þú getir tekið lönd þeirra til eignar. Jósúa skal fara yfirum fyrir þér, eins og drottin hefur sagt. Og drottin mun fara með þær, eins og hann fór með Sihónn, og óg, konunga Amorita og land sem hann eitti og drottinn munn gefa þær yður á vald og þér skulið fara með þær nákvæmlega eftir skipun þeirri er ég hefi fyrir yður lagt verið hughröstir og örygir óttist eigi og hræðist á eigi því að drottinn guð fer sjálfur með þér Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, nýja yfirgefa þig. Móse kallaði þá á Jósúa og sagði við hann í augsinn alls Ísraels. Vertu hugröstur og örugur, séð að þú munt leiða þetta fólk inn í landið sem drottinn sór feðrum þeirra að gefa þeim og þú munt skipta því milli þeirra. Og drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun vera með þér, hann mun eigi sleppa af þér hendinni nýja yfirgefa þig. Óttast þú eigi og látt eigi hugfallast. Kenstla í lögmáli sáttmálans Móse ritaði lögmál þetta og fekk það í hendur prestunum, svonum Levi, er beran sáttmálsörk drottins og öllum ölltungum Ísraels og Móse lagði svo fyrir þá sjönda hvert ár, umlíðunar árið á laufskála þegar allur Ísrael kemur til að byrtast fyrir ölliti drottins guðstíns á þeim stað sem hann velur þá skalt þú lesa lögmál þetta Fyrir öllum Ísrael í heyranda hljóði Sapnaðu saman líðunum, Bæði körlum, konum og börnum Og útlendingum þeim sem hjá þér eru innan borgarhliða þinna Til þess að þeir hlíði á Og til þess að læri að óttast drottin Guð í þar Og gæti þess að halda öll orð þessa lögmáls Og börn þeirra, þau er enn ekki þekka það, skulu hlýða á og læra að óttast drottinn guðiðar alla þá daga sem þér lifið í því landi er þér haldið nú inn í yfir jórdan til þess að taka það til eignar. Síðustu fyrir guðs til Móse Drottinn sagði við Móse Sjá andláttstími þið nálgast Kalla þú á Jósúa og gangið inn í samfunda tjaldið Svo ég megi leggja fyrir hans skipanir mínar Þá fóru þeir Móse og Jósúa og gengu inn í samfunda En drottinn byrtist í tjaldinu í skístolpa Og skístolpi nam staðar við tjaldirnar Drottinn sagði við Mósi Sjá, þú munt nú leggjast til kvíldar hjá feðrum þínum Þá mun líður þessi rísa upp og taka framhjá með útlendum guðum lands þess er hann heldur nú inn í en yfirkefa mig og rjúfa sáttmála minn þann er ég við hann gjörði Þá mun reyði mín upp tendrast gegn þeim og ég mun yfirgefa þá og byrgja auglít mitt fyrir þeim og líðurinn mun eittur verða og margskonar börl og þrengingar yfir hann koma. Þá mun hann segja Vissulega er þetta börl yfir mig komið af því að Guð minn er ekki hjá mér. En á þeim degi mun ég byrgja auglít mitt vandlega vegna allrar þeirrar ílsku sem hann hefir í frammi haft er hans nýri sér til annara guða. Skrifa þú nú upp hvaði þetta og kenn það Ísraelsmönnum legg þeim það í munn til þess að hvaði þetta megi verða mér til vitnisburðar gegn Ísraelsmönnum því að ég mun leiða þá inn í landið sem ég sór feðrum þeirra sem flýtur í mjólk og hunangi og þeir munu eita og verða sattir og feitir og snúa sér til annara guða og dyrka þá en mér munu þeir hafna og rjúfa sattmálaminn. Og þegar margskonar böl og þrengingar koma yfir þá þá mun kvæði þetta bera vittni gegn þeim því að það mun eigi gleymast í munni niðja þeirra Því að ég veit hvað þeim býr innanbrjóst, nú þegar, áður en ég hefði leitt á inn í landið sem ég sór feðrum þeirra. Og Móse skrifaði upp hvaði þetta, þann hinn sama dag og kendi það Ísraelsmönnum. Drottinn lagði skipanir sínar fyrir Jósua Núnsson og sagði Vertu hugröstur og örugur því að þú mynd leiða Ísraels menn inn í landið sem ég sór þeim og ég mun vera með þér. Þegar Mósi hafði algjörlega lokið því að rita orð þessa lögmáls í bók þá bauð hann levitunum sem bera sáttmáls örg drottins og sagði Takkið lögmáls þessa og leggjið hana við hlýðina á sáttmárs örg drottins guðsýðar, svo að hún geimist þar til vittnisburðar gegn þér. Því að ég þekki mótþróa þinn og þrjósku. Sjá, meðan ég enn er lifandi hjá yður í dag, hafi þér óhlýðnast drottni, og hvað mun þá síðar verða að mér döðum? sapne saman til mín öllum öldtungum ætt kvíslæiðar og til sjónarmönnum íðar að ég megi flýta þeim þessi orð í heyranda hljóði og kveðja himin og jörð til vitnis móti þeim því að ég veit að eftir dauða minn munu þær gjör spillast og víkja af þeim vegi sem ég hefi boðið viður þá mun og ógæfan koma yfirriður á komandi tímum er þeir gjöri það sem illt er í augum drottins, svo að þeir egnir hann til reyði með aðtæfi íðar. Ljóð Móse Móse fluttið þá öllum söpnuði Ísraels orð þessa kvæðis unnstvífa lokið. Upphaf kvæðis 32. og annar kafli Hlustið þér himnar því að nú mun ég mæla og jörðin hlýði á mál munns Kenning minn streymi sem regn ráða mín drjúpi sem dagg eins og gróðurar skúrir á grængresið og sem þungaregn á jurtirnar Verk Guðs eru fullkomin Ég vil kunngjöra nafn drottins Gefið Guði vorum dýrðina Bjarkið Fullkomin eru verk hans Því að allir vegir hans eru réttlæti Trúfastur Guð og tálaus Réttlátur og réttvís er hann Sýnir hans eru spiltir ordnir Blettur er á þeim Rangsnúin og ramspilt kynslóð Ætli þér að launa drottni þannig Þú heimska og óvitra þjóð Er hann ekki fadir þinn Sá er skóp þig Sá er görði þig og mynda þig Minnstu fyrri tíða Higgið að árum liðina alda, spyr föður þinn að hann megi fræða þig. Gamal menni þín að þau megi segja þér frá. Guð annast líðsinn Þá er hinn hæsti skipti óðulu meðal sjóðana, þá er hann greindi í sundur mannana börn, þá skipaði hann löndum þjóðflokkanna eftir tölu Ísraels svona því að hlutskipti drottins er líður hans Jakob útlutuð arfleifð hans Hann fann hann í eyðimerkurlandi og í óbyggðum innanum öskrið á örafunum Hann verndaði hann hugði af honum hann varðveitti hann sem sjáaldur augasins eins og örn sem vekur upp reyður sitt og svífur yfir ungum sínum svo útbretti hann vangi sína tók hann upp og bar hann á flugfjörum sínum drottin einn leti hann og engin annar guð var með honum Hann lét hann framburuna á hæðum landsins og lét hann mjóta ávaxtar akursins. Hann lét hann sjúa hönang úr klettunum og olífu olíu úr tinnusteinunum. Hann ól hann á kúarjóma og söðamjólk ásamt feitukjöti af dylgum og hrútum Hann gaf honum basan uxa og kjarnhafra ásamt nýrna feiti hveitisins Þrúkna blóð dragst þú sem kosta vín Fráfall Guðs líðs En Jesúrún varð feitur og sparkaði afturundan sér Feitur varðstú digur og sælugur Þá hafnaði hann Guði skapara sínum og fyrirleitt bjarg hjálpræði síns. Þeir vöktu vandlæti hans með útlendum guðum, engdu hann til reyði með andstigðum. Þeir færðu fórnir vættum sem ekki eru guð, guðum sem þeir höfðu eigi þekkt, nýjum guðum, nýlega uppkonnum, er feður í þar höfðu engan beig af Um bjargið sem þig hafði getið, hirti þú ekki, og glemdi þeim guði sem þig hafði alið. Dómurinn Drottinn sá það og hafnaði þeim af gremju við svonu sína og dætur, og hann sagði Ég vil byrkja auglít mitt fyrir þeim. Ég ætla að sjá hver afdrif þeirra verða, því að þeir eru rángsnúin kynstlóð, börn sem enginn tryggð er í. Þeir hafa vakið vandlæti mitt með því sem ekki er guð, engt mig til reyði með hinum fánýtu góðum sínum. Nú mun ég vekja vandlæti þeirra með því sem ekki er þjóð. Egna þá til reyði með heiðnum líð því að eldur kviknaði í nösu mér og hann logar lengst nýður í undirheima eyðir jörðina og ávöxtu hennar og kveikir í undirstöðum fjallana Ég vil hrúa yfir þá margskonar böli eyða á þá öllum örfum mínum Fótt þeir séu megraðir af hungri og tærðir af síki og eitraðri sótt, þá mun ég hleypa tönnum villidýrana á þá. Ásamt eitri þeirra er í duftinu skríða. Sverðið mun eida þeim úti fyrir, en hræðstlan í húsum inni. Bæði yngismönnum og meyjum, brjóstmilkingum og gráhærðum öldungum. eintar guðs Ég myndi segja Ég vil blása þeim burt afmá minning þeirra meðal mannana Ef ég ótaðist ekki að mér myndi gremjast við óvinnina að mótstöðum enn þeirra myndi leggja það út á annan veg að þeir myndi segja höndvor var á lofti Og það var ekki drottinn sem gjörði allt þetta Því að þeir eru ráðfrota þjóð og hjá þeim eru engin higgindi Ef þeir væru vitrið þá myndu þeir sjá þetta Higgja að hver aftrif þeirra muni verða Hvernig að þið maður eld þúsund og tveir rekið tíu þúsund á flótta Ef bjarg þeirra hefði ekki selt þá, ef drottin hefði ekki ofur selt þá. Því að bjarg er ekki eins og vort bjarg. Um það geta óvinir voru dæmt. Því að vínviður þeirra er að vínviði sódómu, af akurlöndum gómoru. Vínber þeirra eru eitruð vínberð þrúur þeirra beskar Vín þeirra er höggorms ólifjan og banvænt nöðru eitur Er þetta ekki gemt hjá mér innsiglað í forðabúru mínum Mín er hemdin og mitt að endurgelda þá er þeir gjörast valtir á fótum því að glötunardagur þeirra er nálægur Og það ber óðfluga að er fyrir þeim liggur. GVUÐ LÍKNAR Drottin mun rétta hluta þjóðarsinnar og ölgast yfir þjóna sína. Þá er hann sér að öll hjálp er úti og engin er framar til þræll né frelsingi. Þá mun hann segja Hvað eru nú guðir þeirra? Bjarkið er þeir leytuðu hælis hjá sem áttu þeir til forna þeirra og drukku vín drepi forna þeirra. Rísi þeir nú upp og hjálpi yður. Veri þeir yður nú hlýf. Ég einn er guð. Sjáuðu nú að ég, ég er hann og engin enginn guð er til nema ég. Ég deyði og ég lífga, ég særi og ég græði, og engin getur frelsað af minni hendi. Því að ég lyfti hendi minni til himins og segi svo sannarlega sem ég lifi eilíflega, þegar ég hefði hvest mitt blikandi sverð og ég hönd á dómin, Þá mun ég efna hemd við mótmstöðumenni mína og endurgjalda þeim er hata mig. Ég vil gjöra örvar mínar druknar af blóði og sverði mitt skal hold eta af blóði veigna manna og hertekina. Af höfði fyrir líða óvinanna. Veggsamið þjóðir líð hans því að hann hefnir blóðs þjóna sinna. Hann hefnir hefnir við mótstöðumenn sína og friðþægir fyrir land síns líðs. Móse boðið að fara upp á fjallið Nebo að deyja. Móse kom og flutti líðnum öll orð þessa kvæðis í heyranda hljóði, hann og Hóse Ónsson. Og er Mósi hafði lokið að mæla öll þessi orð til alls Ísraels, sagði hann við þá. Hugfestið öll þau orð sem ég flyttiður í dag. Til þessa að þér getið brýttuði fyrir börnum í þar, svo að þau gætið þess að halda öll orð þessa lögmáls. Því að það er ekkert hegóma mál fyrir yður, heldur er það lífiðar, Og fyrir þetta orð munu þér lifa langa æfi í landinu sem þér haldi nú inn í yfir jórdan til þess að taka það til eignar. Þann hinn sama dag talaði drottin við Móse og sagði Þar þú þarna upp á Abræm fjall, upp á Nebó fjall sem er í Móapslandi gæmt Ériko og lít yfir Kananland sem ég gef Ísraelsmönnum til egnar. Og þú skalt deyja á fjallinu er þú fer upp á og sapnast til þins fólks eins og Aron bróðir þinn dó á hórfjalli og sapnaðist til síns fólks. Af því að þið sínduð mér ótrú mennsku mitt á meðal Ísraelsmanna hjá Meríba vötnun við kates í sín eði Að því að þið mig ekki meðal Ísraelsmanna. Því að handan yfir skalt þú fá að líta landið, en inn í landið sem ég gef Ísraelsmannum skalt þú ekki komast. Þrítugasti og þriðji kafli Móse blessar ættkvíslir Ísraels Þessi er blessunin er Guðsmaðurinn Móse blessaði með Ísraelsmenn áður en hann andaðist. Drottinn kom frá Sínæ og rann upp fyrir þeim á segir. Hann lét ljósitt skína frá Paranfjöllum og kom frá hinnum helgu tíu þúsundum. Eldingarnar í hagri hendi hans voru þeim til varnar. Já, hann elskar sinn líð. Allir hans heilögu eru í hans hendi, og þeir fara eftir leiðsögu þinni, sérkverð þeirra með tekur af orðum þínum. Móse setti og slögmál, óðal Jakobs safnaðar, og drottinn varð konungur í Jesjúrún, þá er höfðingja líðsins safnuðust saman, ættkvíslir Ísraels allar samt lifir úpen og degi ekki þannig að menn hans verði fáir á tölu og þetta er blessunin um Júta Heyr drottinn bænir Júta og leið hann aftur til þjóðarsinnar með höndum sínum hefur hann barist fyrir hana og ver þú honum hjálp gegn fjendum hans og um lefi sagði hann Tummið þín og úrím heyra mönnum hollvinar þínns. Þess þú reyndir hjá massa og barðist gegn hjá mér í bavötnum. Heyra þeim er sagði um föður og móður, ég sá þau ekki, er eigi kannaðist við bræður sína og leit eigi við börnum sínum. Því að þeir varðveittu orð þitt og heldu sáttmála þinn. Þeir kenna Jákob dóma þína og Ísrael lögmál þitt Þeir bera reykjelsi fyrir vit þín og alfórn á altari þitt Blessa drottinn styrkleik hans og lát þér þóknast verk handa hans Mil sundur lendar óvinna hans og þeirra er hata hann svo að þeir fái eigi rísið upp aftur Um Benjamin sagði hann Ljúflingur drottins býr óhultur hjá honum Hann verndar hann alla daga og hefur tekið sér bólfestu mittli hálsa hans Um Jósef sagði hann Blessað af drottni er land hans með heiminn sinn stýrmætustu gjöf, dögginni og með djúpinu er undir hvílir Með hinu dýrmætasta er sólin framleiðir. og með hinu dýrmætasta sem túnglin láta bretta. Með hinu besta á hinum eldgömlu fjöllum. Ó með hinu dýrmætasta á hinum eilífu hæðum. Með hinu dýrmætasta af jörðinni og öllu því sem á henni er. og með þóknun hans sem bjó í þyrnirunninum. Þetta komi yfir höfuð Jósefs og í hvirvil hans sem er höfðingi meðal bræra sinna. Príðilegur er frumgetin uksi hans og hortn hans eru sem hortn vísundarins. Með þeim rekur hann þjóðir undir, allt til endi marka jarðarinnar. Þetta eru 10 þúsundir Efraíms og þetta eru þúsundir Manasse. Um Sebulon sagði hann Gleðst þú, Sebulon, yfir sæförum þínum og þú, Ísakar, yfir tjöldum þínum Þjóðflokkum bjóða þeir til fjallsins Þar forna þeir réttum fornum Því að þeir munu sjúa í sig nættir hafsins og hina huldustu fjallsjóðu sandsins Um gað sagði hann Blessaður sé sá sem veitir gað landrými Hann hefur lagst niður sem ljóninja og rýfur sundur arm og hvirvil Hann valdi sér landið er fyrstvar tekið Því að þar var landsluti geimdur ætt höfðingja Og hann kom með höfðingjum líðsins Hann framkvæmdi réttlæti drottins og dóma hans ásamt Ísrael Um Dan sagði hann Dan er ljónshorpur sem kemur stökkvandi frá basan Um Naftalí sagði hann Naftalí sattrur velþokknunar og fullur af blessun Drottins Tak þú sjó og suðurland til eignar Um Asser sagði hann Blessaðastur af sonunum sé Asser Veri hann eftirlætti bræðra sinna og vökvi fótsinn í ólju Sláðr þínar séu af járni og eir og aflþitt réni eigi fyrir enn æfina þrýtur Enginn er sem Guð Jesúrúns er ekkur yfir heiminin til hjálpar þér og á skýjunum í tegnsinni. Hæli er hinn eilífi guð og hið neðra eru eilífir armar. Hann stökti óvinum þínum undan þér og sagði Gjör eyð. Og síðan bjó Ísrael og Hultur. Lind Jakobs ein sér í landi Korns og Vínlagar. Þar sem heiminin lætur dogg drjúpa. Heill þér, Ísrael, hver er sem þú? Líður segursæll fyrir hjálp drottins. Hann er skjöldur þins fulltingis og hann er sverð tegnar þinnar. Óvinir þínir munus mjæðra fyrir þér, og þú munt fram bruna á hæðum þeirra. 30. og 4. kafli. Amtláð Móse. Og Móse gekk neðan af Móabseyðum upp á Nebo fjall, Piskatind sem er gengt Jeríkó. Þaðan síndi drottin honum görfalt landið Gilead, allt til Dan Allt Naftali og Efraimsland og Manasse Og allt Júdaland, allt til Vesturhafsins Og Suðurlandið og Jordansléttlendið Dalinn hjá Jericho, Pálmaborginni, allt til Sóar Og drottin sagði við hann Þetta er landið sem ég sór Abraham, Ísak og Jakób er ég sagði. Nefjum þínum vil ég gefa það. Ég hef vil átið þig líta það eigin augum, en yfir um þangað skal þú ekki komast. Móse þjótt drottins dó þar í Móapslandi, eins og drottin hafi sagt. Og hann var grafin í dalnum í Móapslandi, Bet pjór, en engin maður veit enn til þessa dags hvar gröf hans er og Mósi var hundrað og tuttugu ára gamall er hann andaðist Eigi glapnaði honum sín og Eigi þvar þróttur hans Ísraels menn grétu Mósi á móapseiðum í þrjátíu daga Þá enduðu sorgargráðs dagarnir eftir Móse. En Josúa son var fullur vísdóms anda því að Móse hafði lagt hendur sínar yfir hann og Israelsmen hlýtdu honum og gjerðu svo sem Drottinn hafði boðið Móse. En eigir reis framar upp í Israél annar ein spámaður og Móse er Drottinn umgekst augliti til auglitis. Þegar litið er til allra þeirra tákna og undra er drottin hafi sendt hann til að gjöra í Egyptalandi á Faraó og öllum þjónum hans og öllu landi hans. Og þegar litið er til alls hins volduga máttar og allra hina miklu og hræðilegu verka er Móse gjörði í auksinn alls Ísraels. þær líkur 5. óseo